Il mio obiettivo è mandare in merda la vostra trasmissione e poi cercare di eh, no. fare cogliato. Volete andare in merda gliate? Vada in merda voi. Io sono più bravo di voi. Sì, Vi mangio Ma vivi, cioè. La zanzara. Tutto il resto è reso io. No. Non ho detto gioia. Vi aspettate, eh, vi aspettate tutti, caro David, a partire da te che cominciamo a parlare della vicenda Cancellieri, questa vergogna di oggi in Parlamento, soprattutto da parte di alcuni Beh. esponenti del Partito Democratico. Alcuni esponenti, la voglio dire, del Partito Democratico i quali hanno prima annunciato, hanno prima annunciato urbietorbi che la Cancellieri doveva dimettersi E Bravo. poi se la sono fatta addosso, se la sono fatta addosso per disciplina di partito, dicono per non far cadere il governo, eccetera, eccetera. Allora non lo dite, no. Non dite la cancelliera Iris si deve dimettere perché non si può telefonare a una famiglia di gente che è in galera e perché ha favorito la scarcerazione, perché ci sono i detenuti di serie A e di serie B. Non dite nulla. Dite semplicemente che ha avuto un comportamento ineccepibile, che non è indagata, non c'è su un'indagine su di lei. Confermatela. Dite che va tutto bene e non potete fare no gridare al lupo e poi fare gli agnellini. Vi aspettate tutto questo e ne parleremo in questa lunga serata di Zanzara. Però, però il numero 1 resta sempre il sindaco di Salerno che è sempre del Partito Democratico, il signor De Luca, il quale ha cominciato a ingaggiare una battaglia contro quelli che romponi i coglioni in città, cioè contro quelli che insozzano tutte le città italiane, in particolare la sua Salerno. Ma una campagna alla De Luca, eh? c'è con le telecamere, mette le telecamere, pizzica le persone mentre in brattani muri, mentre pisciano per terra, mentre bruttono, buttano la monnezza dove non dovrebbero metterla. De Luca numero 1, sentite. Ovviamente non è mancato il cafone e allora l'apertura metropolitana deve rappresentare anche l'occasione per rilanciare la nostra battaglia cafoni 0 a Saler. Vi faccio vedere il cafone numero 1. Ecco, questo è il cafone numero 1. Questa è la stazione della metropolitana di Pastena. Vedete? Lo stavamo aspettando questo imbecille che è andato a fare le scritte, i manifesti. Vedete? Ba, B. La B. Ecco, ha lasciato la sua firma, bestia, vedete? Questa è una bestia e ci ha tenuto a mettere la sua figlia bestia. Ma ma io voglio un sindaco così, un sindaco che va a vedere con le telecamere quelli che imbrattano i muri, quelli che rompono i coglioni, quelli che impediscono alla gente eh, di camminare, di passeggiare, quelli che buttano la monnezza, voglio un sindaco così che vada a pizzicare Beh. queste merde, vada a pizzicare questi cafoni, questi cafoni E li punisca come va punito uno così, cioè con le multe, eccetera, eccetera. Oh, caponi violenti come quelli che stanno manifestando a Roma in occasione di un vertice internazionali, sono di notab. A Salerno a Salerno ha vinto Renzi, eh? Vabbè, ma, ma chi se ne frega? I bulgari. Vabbè, ma De Luca più o meno dalla parte di Renzi, eh, più o meno. Quindi più o meno, appunto, più, più o meno. meno. Vabbè, ma non è quello l'importante, che c'entra Renzi adesso? Sto dicendo, no, nella... sono cafoni, peggio che cafoni, peggio che cafoni, quelli che adesso stanno rompendo i coglioni pure loro a Roma alla gente normale che deve tornare in città, che deve tornare a casa dopo il lavoro, che sta guidando e vede i Notab, i Notab che oltre a rompere i coglioni in Val di Susa lo fa, fanno la stessa identica cosa a Roma Scontri La solita roba Prendeteli Questa volta Non fate come quel poliziotto Che stava così Col casco inerme Di fronte a quella Signorina dell'altro giorno Non fate così Picchiate duro Picchiate duro Vi prego Picchiate duro Sì sì sì, sì. Se uno Se uno tira le sa i sassi Se uno tira Bisogna picchiare duro Picchiare duro Che bisogna fare? Oppure prendere e portare in galera Ecco Movi la mano De qua e de là Ok, fatemi sentire un altro de Luca, dai, così per, per tanto per farmi calmare un attimo, ah. Eh. Questo è il Campana Via Diaz. <ride> Queste signorine qui che vanno a buttare i rifiuti sono provenienti dal condominio di Via Diaz 44. Vedete questa come bella pronta con il pacchetto. È una piedigrotta, vedete con tanto di offerta di Perizoma al popolo. Ecco qui e fra un perizoma e l'altro, il deposito di rifiuti, facciamo i complimenti alla signora anche per la sua eleganza e raffinatezza. Ci stanno scendo pure il Marco Sale. È come qua in Oh, non sono caponi, ma sono un po' codardi, diciamo la verità. Quelli che in Parlamento dopo avere dopo avere no, quelli che fanno le scritte in Parlamento dopo aver annunciato, ripeto, urbi et torbi, la cancellieria non va bene, è incompatibile con un ruolo di ministro, non deve fare il ministro della giustizia uno che telefona alla famiglia e tra cui c'è una persona latitante in Svizzera, eccetera, eccetera. Non può fare il ministro della giustizia, poi però arrivano alla Camera e siccome Letta ha detto che sfiduciare la cancelliere significa sfiduciare anche il governo, se la fanno sotto. Sono opportunisti. Amico mio Civati e eh, non si sente un cazzo, Parenzo. Amico mio Civati, se eh, su, dai, eh dovei dare una smossa a sta campagna elettorale per la segreteria. Invece adesso voto per disciplina di partito, che tristezza rispetto le parole del segretario nazionale Guglielmo Epifani ma devo confermare che dopo aver ascoltato quello del ministro mantengo il disagio che ho espresso nei giorni scorsi e dichiaro che mi unirò al voto del Partito Democratico per rispetto della disciplina di partito, come peraltro mi pare facciano altri gruppi che non capiscono questa La disciplina di partito, poi Pi Fine ha detto una cosa che manderemo in onda più avanti, eccetera. Ma devo dire che in questo caso i grillini sono i numeri 1, eh, hanno tenuto botta su questa cosa qua, hanno tenuto botta, il punto fermo dal primo giorno, come la Zanzara, peraltro, come noi dal primissimo giorno abbiamo detto via la cancelleria, ma non è un dramma, perché le sorti di Letta devono essere legate a quelli della Cancellieri. Me lo spiegate no, voi. Perché le sorti Aspetta, perché le sorti di un presidente del Consiglio devono essere no, legate indissolubilmente a quelle. C'è qualcosa sotto? C'è Napolitano sotto? Perché Napolitano deve decidere i destini di di un ministro della giustizia? Che gliene frega a sì. Napolitano della Cancellieri? Chiaro? Ora allora, Lasarti in Parlamento, Lasarti fa squillare il telefono. Chiamateci tutti. Senti. Una volta bastava conoscere persone influenti per avere raccomandazioni e favori. Oggi siamo passati oltre, è necessario avere il numero di cellulare di un ministro per ottenere facilmente corsie preferenziali. Vede ministro cancellieri? Vai, vai, vai, vai. Concluda, per favore, il tuo volte, tempo è scaduto. A volte, proprio Concluda. per il ruolo che si sta ricoprendo, è meglio non farle certe telefonate. Concluda, per favore, colleghi, togliete questi telefonini, per favore, grazie. <ride> colleghi, per favore. E dai, Anna Maria, che prima o poi ti passerà la nostalgia. Thank you. Beh, mia. grande ospiti questa sera la Zanzara con grande piacere, con grande piacere, caro David, ti ho invitato finalmente una persona come di di livello, eh? Non uno dei oh. soliti, sì, non uno dei soliti cialtroni che passano dalla Zanzara che noi ospitiamo molto volentieri, peraltro, eh, cioè noi andiamo dai cialtroni alle persone che hanno avuto una loro storia anche importante nell'Italia, nell'Italia non solo canora, nell'Italia diciamo, nell'Italia, l'Italia. Nell Giulio Rapetti in Arte Mogol, buonasera. Buonasera, buonasera. Come oh, sta? Come sta? Voi. Sto bene, voi? Beh, beh, combattiamo, combattiamo, oh, beh. combattiamo su più fronti, su più fronti. Senta caro, no? Eh? Pungiamo, invece. pungiamo quando possiamo, ogni tanto ci divertiamo, ridiamo, ogni tanto pungiamo. Beh, insomma, è un mestiere così, un po' bario, insomma, no. Okay. Senta, caro Mogol, eh, noi ci siamo già sentiti una volta, poi insomma, non ci siamo incrociati dal punto di vista radiofonico. Ehm mi racconta questa storia dell'inno della Lombardia, brevemente, eh, c'è il punto fondamentale che io ho capito è che con Maroni siete arrivati a un punto morto, cioè lui vuole un inno della Lombardia più rock e lei invece rimane No, no, no non è così no, la no, storia. No, no. Non è così. Dunque eh, il discorso è molto diverso. Eh io ho avuto modo di di incontrare Maroni col quale ho giocato pallone che conoscevo bene perché sì. ero andato alla alla regione Lombardia per un contratto che era stato fatto sotto la presidenza formico. Eh, sì. Il contratto, saputo... scusi un attimo, omogolo, il contratto eh, specifichiamo subito Su forse di studio per i conservatori. Sì, ma lei va... per questo inno viene retribuito sì o no? No, no, nessun... niente, non N prende 1 euro. Non ha nessuna, nessuna Non è che non è che c'è un ha, do... Non abbiamo chiesto assolutamente niente. Non è che c'è un doubt adesso. No, so se mi dispiace, però. No, no, no. Di... no. No, a te dispiace, Lorenzo? A te dispiace? Sì, dicevo... adesso c'è una No, ma no, in... io no, mi questo no, ma dico No, no, sto chiedendo no, a Lorenzo. No, no, come no? Come no? Volevo allora, dire Lascemi, lasci che parlare. Sì, dica, dica, dire. Se mi dà lo spazio. Sì. Grazie, vedi quanto gentile. No, no, vada, vada. No, dicevo che che in questo momento, nel momento di di dove la la la la, la sporcizia la sporcizia è in prima pagina, si cerca sempre di sporcare un po' tutto, se appena si può. Eh. Allora eh, Ma chi è che vuole sporcare? Chi è, chi è che vuole sporcare? So. No, c'è c'è questa volontà, perché io vedo eh anche da, da alcuni giornalisti che hanno telefonato volevano proprio che fosse diversa la storia. Cioè volevano sì, farle attaccare Maroni. Così così, voglio dire, eh, c'è c'è la possibilità di rimarcare qualcosa, Ho di commentare qualcosa, se diciamo la notizia buona non fa mai un grande effetto. Cioè le volevano non? fare attaccare Maroni, questa è la realtà. Com'è? Le volevano fare attaccare Maroni. Sì, certamente, però io Siccome da Maroni non avevo avevo mandato questo provino eh, insieme a a Ravezzi e, e non non avevo ancora sentito niente anche perché poi preso lui, preso io. Eh. Qu quando è arrivata questa notizia e io ho detto "Bah, io non a me non è, non mi è, è, è giunto niente". Poi scusi... mi ha telefonato Maroni, mi ha detto "Eh, guarda Giulio, ho detto semplicemente che mi è salito piaciuto più rock, ma a parte il fatto che io non scrivo la musica e che la è la, e la musica è molto bella di Lavezi e che è sì. un'altra canzone che è sì. dedicata Sì. Però il rock non è adatto a una lino della Lombardia, diciamolo questo, no, ma Poi io dire, lui lo vedeva così, ma ognuno lo vede a suo modo. Per lei per, la, lei, per, per lei per lei per ha... lei io non l'ho scritto per la Lombardia, non l'ho scritto per una persona o per un partito. No, certo. Spiegato. Assolutamente, però lei ce lo vede un motivo rock sul inno della Lombardia, no? Beh, quasi, io sono un appassionato di rock sì, e lo per... dico, però su un inno magari è un po' più difficile che mm, sia è un po' conciliare eh, certo, le certo. cose. Però uno è libero di esprimere i suoi pensieri. Certo. ancora a casa. Lei on Sampo di qua. È con noi Giulio Rapetti in, in arte Mogol. Eh, allora, eh, la, la notizia che voglio sapere da lei Mogol, al di là delle polemiche, che lei già in parte ha chiarito è è questa, ma alla fine questo inno si farà o no? Cioè si ho visto di sì. Penso ci vediamo la prossima settimana con uh, la Besi, se sì. ascoltiamo le opinioni musicali sì, perché lui è musicista, di anche di di eh di di Maroni, poi sì. scegliamo quello che crediamo che sia meglio e perché e che crediamo e di fare di fare un bel disco, sia un, un bel disco, inno dice. Sì. Poi uno dice portare, la dice sì. diciamo la verità Mogol, Parenzo, aiutami tu in questa cosa. Adesso con tutto il bene che uno può volere a Mogol, alla sua storia, no. eccetera, ma c'è bisogno di un inno della Lombardia. Adesso siamo sinceri, Mogol, io lo sa so che non posso non essere vuoi dire un'altra cosa Mogol. Eh. Lo no, vuoi dire questo al grande maestro Mogol che ha lavorato con biganni artisti per la ecci ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Immagini, sai come dicono a Sanremo, no? Canzone di Mogol, Maroni, Borghezio, canta Umberto Bossi. Un bar di un bar di Vabbè, tu adesso hai buttato in caciara, però Che ma di cosa stiamo parlando? Se tu cioè, dici ma Maroni che... non dovrebbe intromettersi. Che grande Mogol. Ma certo, ma quello è un politico che va anche l'inno. E questo, ma... questo questo questo è vero, Mogol, Scusami però Scusami se sono crudo, ah, guarda, però sì, scusi. scusi. Eh, vorrei precisare la cosa. Dunque, dai. Io e l'avesso Lombardi, Don Bardia, Mancini, mi lasciate parlare perché sono andato a parlare io sto a che silenzio bottonato. No, vada, e... vada, vada, Mogol, vada, ma va, va. Posso parlare? E eh certo, vada. Allora, io e l'avesso siamo due professinito, credo che l'abbiamo provato. Sì, assolutamente. Adesso, voglio dire, il fatto il chi chi ha avuto l'idea è sì. stato il presidente Baroni, sia sì. il fatto di siccome no, è un'idea che mi è piaciuta, intendiamoci, poi non è che l'ho fatto perché per me la C'è la Lombardia ha bisogno di ah. Ma mm. mi sembra gentile almeno sentire la sua opinione, non è mm. che ci ci ci sporchiamo, succede qualche cosa di male, hai mm. capito? Proprio no, qui. Quindi eh. non è che lui ha scritto niente, perché poi ogni cosa viene qui sviluppata, purtroppo, vede eh. in questo paese che non solo nella politica, ma anche nell'informazione, si si cambia tutto, si dice tutto quello che si vuole. Mm. Poi alla fine, voglio dire, eh, si perde anche un po' di credibilità agendo così, non le sembra? Sì, d'accordo, però eh, di fondo, di fondo, caro Mogoll, uno si chiede perché la Lombardia deve avere un inno no, no guardi posso dirle una cosa mi dica il fatto di avere un inno la Lombardia sì. bisognerebbe lasciarlo decidere se piace o no ai Lombardi non una persona che voglio dire pur essendo molto simpatica me lo propone adesso la radio. No, Ed io vabbè. penso così che se piace la canta, se non piace non è successo niente. No, ma figuriamoci, intanto è importante che non ci siano certo? soldi, soldi che girano assolutamente. Lei m'ha detto che non ci sono soldi che girano, no, per cui No, no, no, guardi, anzi le preciso una cosa. Mi dica. Io ho costruito un sulla sì. cittadella della cultura. Sì. Io ho messo tutti i soldi che avevo. No, ma questo è buono. No, mi ascolti un attimo. Abbiamo eh. la, la bontà, non voglio un grazie. No, ascoli. no, no. Allora non ho mai guadagnato 1 euro. Sì. Mai, anzi, ci ho dovuto aggiungere sempre. Sì. Abbiamo diplomato 2500 artisti. Sì. In un in un'associazione no profit. Sì. Quindi, Questo fatto, donne che pretendo grazie, no, però no. preferirei non essere imbrattato almeno. Eh scusi Natalie, a proposito di essere imbrattati, lei ha mai votato per la Lega? Io no, non ho mai votato, guardi, sono stato senza votare eh, 20 anni. E l'ultima volta ha votato? E l'ultima volta sì, ho votato ho dato il voto a Monti perché speravo che si si potesse fare una tra ah. fra, fra i due fra il PD e il Monti una una stabilità politica, dunque, che penso che noi avevamo bisogno di una stabilità. Dunque, dall'altratra parte rispetto a Maroni, dunque questo questo conferma quello che diceva lei prima. Senta, se eh, eh, lo scriverebbe un inno per forse Italia lei, se le, se glielo chiedessero? Guardi, no, perché io non scrivo in per la politica. Ah. Ho scritto per la mia terra, non per la politica. Cioè eh. anche quello era per la sua terra, la Lombardia e non per e non per chi incarna in quel momento la regione Lombardia. Questo era il punto, no? Ma ma mi sembra evidente, non lo so. Bah, mi, ma sa, uno si potrebbe ci sia daare precisarlo. Bah, bah, che Beh, ne sa? Eh si vede. Se lei è così sospettoso, no! ho fatto male, a, scusi, ho fatto male ad a consentirmi di intervenire. No, scusi, ma io se eh... se vengo ripagato con un sospetto. Ma non è un sospetto, versato, è una conferma, è una conferma, non era un sospetto, no, scusi. Ma è una conferma, lei ha già capito, no? Abbiamo capito tutti e due perché non siamo difficile. No, ma non lo sto non le sto intendo un sospetto, per carità, ma assolutamente. Allora mi dica, cos'altro vuol sapere? Senta, le posso chiedere una cosa, se eh, se le ha dato fastidio questa storia del trasferimento della tomba di Battisti? Mi è dispiaciuto profondamente. Molto? Molto. Ah. Ma pensa che abbia sbagliato la vedova? Io non avrei agito sicuramente così. Mh. Mm. Non avrebbe agito così, ci avrebbe lasciato le cose nel museo, l'avrebbe fatto, avrebbe avrebbe Non c'è nessun museo, voglio dire, c'era una tomba che sì. c'erano tanti fiori perché la gente voleva e vuole bene a Lucio. Sì. Sì. Dunque lei si è comportata molto male, la vedo secondo lei? Io non condivido il suo pensiero. Ah. La ringrazio. Prego, arrivederci. Buona serata. Buona serata. Fa male solo a chi non sa ridere e la zanzara. Eccoci qui qualche imbecille, caro David, qualche imbecille patentato, qualche imbecille patentato e molto arrabbiato per la frase che ho detto all'inizio che la polizia dovrebbe picchiare duro contro i delinquenti. Ecco, te lo volevo dire, esatto, mi stanno arrivando molti messaggi eh, anche a me su C'è un numero mio privato di cellulare, il 347. Sì, e eh, qual è il problema? Scusa, tu come li chiami? Tu come li chiami quelli che eh, picchiano, Beh, picchiano, picchiani i poliziotti e eh, prendono, prendono cosa... d'assalto la sede del Partito Democratico, occupano illegalmente piazze dove non dovrebbero entrare, fanno le barricate perché i poliziotti non possano transitare. Come li chiami? Tepaglia, no, tepisti, qualche sicuro, volta i tepisti, qualche volta quando è il caso, ai tepisti si risponde con l'uso della, sì, della forza, con l'uso della forza che è nelle mani della polizia. Hai capito? loro lo decidono loro, non è che tu puoi fare l'agitatore. Ma io non, io non faccio l'agitatore, io non faccio l'agitatore, la radio bisogna anche essere sbrigativi qualche volta. Quando è il caso? Se vuoi okay. specifico meglio. Quando è il caso? Quando è il caso? Bisogna no, utilizzare Quando la polizia lo ritiene indispensabile per sì. uso legittimo e la forza che è espresso non dal questore Crughiani. Ma chi vuole fare il questore? Chi vuole fare il questore? O dal chi? chi? Chi vuole ex fare il prefetto cancellieri? Un sacco di gente, un sacco di gente Barma, in Italia, a Parma, sì. poi ne parleremo di quando è la prefettura a Parma un però. Un sacco però. di gente in Italia si è rotta le palle, si è rotta le palle di vedere gente scorazzare per le città, prendere sì, d'assalto sì. le sedi, in questo caso dei partiti, occupare illegalmente luoghi non dove non dovrebbero stare, con la gente che invece vuole camminare tranquilla. Perché cosa? Perché c'è la manifestazione No Tab a Roma contro Albertici? Ma dai, su! E dai! Dai! Eh, e dai! Sarà parte! Chi sti scafati? E dai! Sarà parte! Quando tu siete stupidi siete proprio insopportabili. Beh, ho capito, in questo caso è insopportabili, però eh, se siamo chiari sì. su questa cosa qua, siamo chiari, siamo chiari. Parez vorrebbe che uno affrontasse questi teppisti di strada così col col fioretto. Scusate, no. potete spostarvi da là? Potete no. andare nel vicolo accanto per per favore? No, no, no, no, no. no, no. Oh! Se non ti sposti, e, sì. ti do una manganellata in testa. Cioè questo è il punto. Ti prendo con la forza, ti sposto. Se resisti, ti do una manganellata. Così poi ci pensi 10 volte prima di andare a rompere i coglioni per strada, capito? Ma chi eh. lo decide la poesia? Ma capito? sì, d'accordo, ma io non, non, gli non gli fate, infatti, i titoli che chiamano. Ah! Titoli del TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. La Sardegna è in lutto, piange le vittime dell'alluvione, oggi funerali di 9 persone, il vescovo di Olbia alla mano dell'uomo non è estranea. Nelle zone devastate dal ciclone si continua a spalare il fango e a contare i danni, migliaia gli sfollati, il barbagio si cerca ancora un disperso. La Camera ha votato la fiducia alla cancellieri, non ho mai mentito dice al Parlamento e ai pubblici ministeri, li gresti la raccomandai a Berlusconi, la replica accuse allucinanti. I 5 Stelle all'attacco, il ministro vada a casa, Epifani populismo gangherato, fiducia cancellieri ma ora risponda con i fatti alle critiche. Vertice Letta Holland a e Roma, l'alta velocità opera prioritaria, fondamentali il contributo europeo, impegno comune per una politica europea del lavoro. Scontri a Roma tra antagonisti e polizia dopo il summit Italia-Francia, lancio di petardi contro la sede del PD, barricate e cariche della polizia. Senza risposte e non ce ne andremo, ancora in piazza i malati di SLA ancora inascoltati dopo le tante proteste per ottenere fondi e assistenza domiciliare. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino tota la notte e dormi in un tombino Ma dai, basta, tu sei veramente un dramma per questo paese guarda Inanziuto è un dramma per me, no per questo paese, caro Minzolini. Adesso, per per iniziare, no. per iniziare un dramma per me. Poi Adesso, no, ma è un dramma per il paese, dice Minzolini, è un dramma sulla vicenda Ferrari, paese. sulla vicenda di Tiziana Ferrari, ho 28 anni in video e poi a un certo punto è stromessa dal video per volotare Minzolini ha ragione al 200%, no, diciamo, io Minzolini perché abbiamo già detto un tema noiosissimo per altro scrivere su e le persone non penso che ci abbicchino in queste ore. Cosa più interessante invece è questo scempio che è venuto oggi per la sul caso Cancellieri, ma immagino che ne parleremo diffusamente sì. spero. Sì. Vabbè, se non c'hai niente questo da dire, uno... però puoi anche non intervenire, no, no, uguale, uno, eh. È uno scempio sì. clamoroso. Sì. Per perché... adesso fai ridere. Ecco, bravo. Damiano da, da Roma 800240024 Damiano. Eh buonasera. Volevo un attimo vorrei accento sul fatto che oltre a questo tipo di manifestazione oggi c'è sì. una manifestazione molto più importante che è quella dei malati di SLA. Vabbè, è quello. Ah, va bravo, benissimo. sì, questo certo. Dopo bravo, diciamo <ride> non... non la Io sento stavo... Francesco da Salerno. Mamma mia. Buonasera. Francesco buonasera, da Salerno, esatto, dica bravo. Niente, io chiamavo in merito volevo sapere un attimo, ma Radio 24 lo sa che lei prende i soldi da De Luca per fargli pubblicità? Non ho capito, scusi. Il sindaco De Luca di Salerno che sì. non lo sanna ogni volta che parla sì, di Sì, assolutamente, lui. assolutamente. Ma credo credo che la vaghi De Luca per fare per no, farla guardi, parlare. No, guardi, se lei se lei ripete, a meno che non lo dica per scherzo, se lei ripete che a me mi paga qualcuno, so, vengo lì la lei... prendo a calci in culo, capito? Allora, allora se lei non lo conosce De Luca, allora può parlare bene di De Luca. Senta, a me non interessa, è... io valuto quello che dice eh, allora, io e, sono ogni di tanto, Salerno, e ogni io tanto e ogni tanto sono... quando Allora, sì, ma a Salerno delusa, poi... De Luca c'ha il 70%, capito? Salerno appartiene ma, no, a... ma si è fatto un un popolo di schiavi, si è fatto sì, Salerno Sì, un popolo è di una schiavi, va bene. Certo, vabbè. certo, si è fatta Salerno pulita, Salerno Mo seleno energia che si ha fatto tutti gli uomini che ha messo lui a lavorare e perciò adesso lo buttano tutte le loro famiglie lo buttano ma sì, De Luca è un vabbè. delinquente che saldamente annilli che ci sta ammazzando la città un delinquente le vabbè ma è la sua opinione gliela si faccio col... dire col... è un delinquente il poi il si prende le si prende le sue il responsabilità questo con Isalerno dovrà pagare tutte le conseguenze di quello che ha sì, creato lui sì è sempre così guardi è sempre così eh, e poi un'altra cosa che le volevo dire. De Luca sì. l'altra volta era per Bersani uh, adesso come mai è diventato un renziano cosa le ha promesso Renzi a uh, di Luca per far per fargli cambiare idea. Si so, che guardi... ha detto peste e corno la scorsa volta. Che si fa, eh, non stiamo parlando. Guardi, di... se di... Non se non si ne ne anche a parte che non credo abbia detto peste e corno su Renzi, cioè, non, non, non mi risulta. Eh, Comunque, sì, guardi, è se non è non salito sul non era dalla parte di Renzi. Se è salito anche eh, lui così. con una giravolta clamorosa e troveremo sicuramente gli audio e le carte sul carro di Renzi in maniera clamorosa, lo lo diremo tranquillamente. Comunque, io non ho avuto problemi a attaccare eh, De Luca quando ehm, e lo acco ancora perché non lascia la carica di sindaco di Salerno mentre anche sottosegretario. No, nessun problema a dire che è una vergogna questa roba qui che dovrebbe farlo. Dopodiché se vuole mettere in galera o punire severamente gli imbrattatori, quelli che inzoccano la città, Beh, lei dovrebbe certo. essere il primo, Francesco perché abita a Salerno a essere contento, ha capito? Sì, ma si si figuri, io sono proprio un estremista, quindi si figuri si figuri se si accetto gli imbrattatori. E che allora che basta. Si allora lei dice te. che è tutta chiacchiera. Però De Luca è tutta chi... bravo, esatto, è giusto, la, la ha detto cioè, le lei. Giusto. Lei dice, lei dice che dice queste cose e poi non fa nulla. De Luca, De Luca va dove poi lo porta il vento. Voleva voleva il termovolizzatore a Celano e poi non l'ha fatto fare, che mo le do il abbraccio a lei. Eh. Voleva una cosa e poi non la può fare più. Quando gli conviene la fa fare, quando non gli conviene più eh, diventa merda. Vabbè, Ma ho capito. Lui. Grazie Francesco, Giovanni da Cosenza, buonasera Giovanni era Crujani. L'ascolto sempre. Sono mi piace il tuo programma, però quello che hai detto prima riguardo alla polizia non mi è piaciuto. Non ti è piaciuto, no? Non ti è, non piaciuto. Mi è piaciuto perché tu dici che la gente si è rotta le palle di vedere la teppaglia in mezzo alla strada. Beh, sì, sicuramente la gente si è rotta le palle, si è rotta le palle Crujani. Ti si è rotta cosa? le palle Scusa. in generale di tutto. Vabbè, ma che vuol dire e di questo? Tutta questa questa eh. situazione, quindi la gente scende in piazza, oh. ma rivesta e la polizia risponde come deve rispondere perché sa rispondere la polizia mena in Italia mm. mena mena qualche volta mena sì qualche volta mena qualche volta no, mena, no, quando, mena quando mena, mena penso, anche no. mena anche quando non dovrebbe menare non c'è dubbio però il monopolio sì. della forza in uno stato non ce l'hanno i teppisti di strada c'è la polizia capito in tutti no, gli stati mi è arrivata allora che invece il monopolio della forza ce l'abbia la gente sì Cruciani. la gente giovanni ma vaga... sì, gente piazza, sì. giù, la gente in piazza la gente in piazza con gli armi ma che lei che fa di mestiere scusi Io lavoro in un call center, ho 42 anni e faccio tanto per qualcuno in un in un call center sì. per quattro soldi. Eh, ha studiato. È e andato in un contratto di solidarietà, perché sai com'è, c'è sì. la crisi. Sì. Vabbè, Giovanni, lei si è rotti i coglioni, però le armi per strada eh, le le può anche portare, però dopo due secondi arriva qualcuno, la porta su una camionetta e va in galera, capito? Ma certo, ma e por di dub, ma infatti è così, questi e Allora lo faccia, non dica, faccia. non faccia lo non faccia il, no, lo Spavaldo alla radio dicendo "La gente dovrebbe andare in piazza con le armi", lo faccia, se ha coraggio e no? no? ho l detto che la appena la detto Andrì in piazza con le armi Parenzo cosa ha detto cosa ha detto che Marcella ha detto questo che la gente dovrebbe scendere in piazza con le armi questo ha detto però appunto l ha capito l ha... L ha capito anche Parenzo l'ha capito e no comunque al di là di questo perché con le armi non l'ho detto però che la gente e con le armi armata e manifesta eh. e manifesti anche in maniera forse non proprio civile È ah. arrivato a questo punto ci sta. Ci sta, bene, bravo. Eolo da Roma, signor Eolo, come il e vento. Romeo Cruchiani stasera sa più incazzato del solito, eh? No, non so rincazzato, normale, è normale. No, no, s'è incazzato perché ha perso la scommessa, adesso la paghi, su eh? Su che cosa? Su quello di ieri sera, hai scommesso 200€. Euro. Ma su che? Sulla la la ministra che si doveva dimettere. No, aspetta, qual era la scommessa da 200€? Euro? con quello il, il ministro Con Rotondi, su Rotondi, Rotondi cos'è? Ma qual era sì. la scommessa? Ai scommesse 300 euro. euro. Eh. E se la, la la la la la ministra si doveva dimettere sì o no? No, non era quella. Adesso la ripeschiamo la scommessa. Un attimo solo, borsa 80024 0024. Abbiamo scommesso io e Gianfranco Rotondi, senatore di Forza Italia, deputato quello che è, su qualcosa che non mi ricordo, adesso riprendiamo. Che carogne che siete, vabbè. Ora gazzacci. <ride> Buah! Che voi ci faccio il rutto. Così <ride> guarda, guarda che ci diavoli di voi un cenere in radio, eh, per cui state tranquilli e non fate gli angioletti con me, eh. Ieri sera uno splendido, ancora se ne sentono le scorie. Se ne sente il rumore, ieri sera uno splendido Piero Pelù qui alla Zanzara, sentite, eh, ma andiamo un po' di peluti ieri sera, contro Renzi, contro Berlusconi, contro tutti, a me piacciono quelli così, fra poco vi presento un grande ospite, eh. beh, uno con cui è te David abbiamo avuto a che fare recentemente, abbiamo avuto a che fare. Ah, yeah. Ero peluie ieri sera alla Zanzara. Purtroppo e, e sottolineo mille volte, purtroppo come sindaco mh, mi ha fatto cacciare, ha detto proprio in francese, eh? E lo dico in francese. Renzi eh, Renzi eh, eh, fuori da Firenze eh, è considerato un gran è un grandissimo leader perché è un grandissimo comunicatore, no? Io quando lo chiamo Belluscchino è perché lui è proprio cresciuto secondo me con media settato nel sangue. E il PD è un grande acronimo, è acronimo di un moccolo ormai dirottato che è. E questo e questo lo dico da grande deluso del PD da grandissimo deluso. Mamma mia, il diavolo. C'è un nuovo Mussolini, metto nemmeno. E certo, il nuovo mos Sì, va bene, ora chiaramente l'ho un po' tirata, per però insomma, la sua la la sua icona è estremamente ispirata a quella di Mussolini, non sono certo io il primo a notarlo, spero una cosa del genere, no? caro Davide, questo era Piero Peluglia di Siena alla Zanzara, 800 24 00 24 è con noi, beh, Reduce non so da che cosa, però sicuramente da quella puntata incredibile di Radio Belva, Paolo Villaggio, buonasera. Buonasera, per, eh, non ci sento. Eh, come non ci senti? Beh, è una cosa drammatica, non ci senti? No, no, no, no, no. No, non ci senti il microfono, medico, dici? Sì. Ah, adesso alziamo tutto, eh, qui è un casino. Alziamo, alziamo un sì, po'. Sì, alziamo tutto, alziamo tutto, vestito di nero, nero vestito, sì, nero vestito. Sì, con una gandora si chiama. Che cos'è gandora? E, beh, quello che voi eh, italiani chiamate erroneamente tunica. No. No, jellaba. Eh, eh barracano. Eh, si chiama in pastrano, no. No, pastrano no. È eh. una strana in Italia nell'800 e direi che in Marocco si chiama Gandora, la Gandora marocchina. Gandora, sì. La Gandora marocchina è tutto di nero, questo lì paricolore. È in buona forma però, eh? In buona forma ti vedo, Paolo. Non lo credo. No? Beh, non può stanchino, però No. No, no. Ne pure stanchino, no. Ne pure stanco, e che? No, sinceramente. Eh. E eh, voglio sapere i motivi per i quali Sì. È finita quella deliziosa beh, trasmissione. E eh, lo so, deliziosa, hai fatto bene. Adesso poi ti riincontrovrei in privato, perché magari possiamo mettere in pubblico tutto. No, non volevo in pubblico, voglio sapere se se riprendiamo, eh, dici. Sì, magari sarebbe. Eh beh, è certo. E eh, E quando? Eh, sarà? Riprendiamo con protagonista sempre Paolo Villaggio. Eh, sì, a parte la mia presenza. Che deve essere R retribuita, no, ovviamente, no? Tanno già pagato te altro per quella cosa, no? No. Non t'hanno pagato, come non t'hanno pagato? No, no, pagano a distanza a di 60 3. giorni, dici sì, com sì, come? Sì, no, no, 90 dire. Come 90 giorni? Non lo so. Come Paolo Villaggio 90 giorni, è possibile. 90 giorni. Alza no, sto figurati. volume, David, alza sto volume che sei un disastro, mamma mia. Aspetta, ma una frase tua, una tua frase, Paolo, sì. è rimasta praticamente ormai nella storia, perché ne parlano tutti. Quando a un certo punto tu di fronte alla signora Annarella, seduto lì sulla sedia con Annarella, te la ricordi la mitica Annarella? Come no? no? Beh, fantastico. Vi siete risentiti, no? Mai. Mai più risentiti. No, Beh, no. potevi fare pure la capatina dalle parti di di Annarella. Sì, ma lei che fa nella vita? <ride> Niente, pensionata. Sì, pensi pensionata, parte, va a rompere i coglioni davanti al Parlamento ai politici, gli ah, sì. va, va dietro, gli è un po' come è un po' lei Enrico Lucci, come Lucci un po' più vecchia, diciamo, sì. più o meno allo stesso atteggiamento. Comunque, ti faccio risentire quella tua frase che ormai noi mettiamo sì, praticamente lui... Beh, sì, adesso dalla faccia, adesso te la chiamano Annarella. Aspetta, sentiamo. Di vecchio la vecchia. Beh, l'hai l'hai zititta in questo modo, poi sì, sei diventato ma... amico. Beh amico, direi di no, almeno per quella serata. Per quella serata sì. Sì, dico ho capito che era una carta vincente, in effetti. Ma tu beh, hai capito tutta proprio, avevi capito tutto, perché se eri più vispo del solito. Cioè, a un certo punto hai preso in mano la situazione, no? Eh... Beh, insomma, no, problemi sì, in mano. Ma sì. no. un po' sì, un po' sì, un po' sì. E e poi hai capito che Anarella era una fonte di ispirazione. E eh, di fatto l'ho portata lì. Artistica, come dire. Sì, è vero, è vero, dal è vero, punto vero, di vista artistico. Senti che ne pensi di questa storia? Ecco, Renzi, dimmi qualcosa sul sì che l'astro nascente probabilmente vincerà le primarie del Partito Democratico. Mi sembra un po' molto fighetto lui che punti morto le sue carte sull'aspetto fisico. Sul fighettismo, eh? E sul fighettismo, sì. sì. Il che mi preoccupa abbastanza perché tutto considerato Sì. Eh, vuole assumersi una grande responsabilità per ambizione, sì, sì. mentre in realtà bisognerebbe evitare il fighettismo e cercare di capire esattamente che fra 50 anni eh. Roma sarà sommersa dalle acque. Come sommersa dalle acque? Sì, come New York, il, il clima sta cambiando in maniera. Dai, dai, pure tu ti ci metti costa cosa. No, bravo, ma perché ho parlato? Con chi? Eh, se te lo dicessi Con chi hai parlato? I, non lo posso con dire Con qualche guru? Con è... no, no, no, no, un meteorologo con Un meteorologo E ti ha detto che Roma sarà sommersa dalle acque New York, tutta manata naturalmente Roma, sì. il centro di Roma, la cattedrale di San Pietro Tutto Il Papa che non sa nuotare oltretutto E quindi sai, sono cose anche abbastanza preoccupanti E dunque? Preoccupanti. E dunque adesso le cose da fare sono Insegnare a nuotare a Papa Francesco che non è l'ha detto la Ah, perché non è abituato, dici. Ah, no, perché non sa nuotare. Non sa nuotare. E come è possibile la cosa le gente? Eh, eh, capita. Comunque tutti osannano questo papa tranne te. Sei un po' orgoglioso. No, tu? sono orgogliosissimo, è un papa furbissimo, è un papa che è tutto considerato basta tutti i bambini che vede il papà quando vede un bambino a 400 m sì. si fionda eh. con una violenza Come... anima... si si fionda per battere una madre per esempio ha avuto sì. il sospetto che fosse cannibale il papà che potesse fare a pezzi e ammortire il bambino è un papà che sta costruendo un'immagine da santo ecco lui è già santo è già santo prima del tempo sì. diciamo sì. sì, lui dovrebbe fare... telefonaste, no? Sì, scusa, ti è stato che telefonava, se papà ti chiamasse. Eh chi è che parlo? Il parenzo, tu? eh, te lo ricordo. Ah, no? Ma dov'è? Eh? eh non è qui è a Roma, eh, a Roma, è sempre Ah, ciao Parenzo, scusami. Ciao caro Paolo, ciao. Eh, dico se se il pap il pap, se il, pa il, pa il pap ormai ti telefona a chiunque, quindi sì, potrebbe telefonare anche a le te, sì, sì. Eh, se ti chiamasse. Eh, le... eh ma mi è permesso, sarei molto usingato, tutto considerato perché eh. lui telefona solo a persone che possono aumentare la la possibilità di essere santo, hai capito? Quindi indubbiamente telefonare a un un piccolo animale purtroppo che sopravvive malamente come fate voi voi siete alla fame dopo Beh, sì, dopo successo. dopo quella roba lì siamo Perché siamo al massimo, sì, ma come fate a sopravvivere? Io E eh, lui Beh, è parenzo, è parenzo che delle grosse Io almeno c'ho qua mi pagano lo stipendio ancora per poco, ah, però sì, eh? sì, parenzo ormai abbastanza dalla fame, sì. Lo puoi aiutare sì, tu? Io... Lo puoi aiutare tu o no? Paolo? No, in questo momento no. Eh Parenzo, no. come si può fare con Parenzo? Ecco, andare in Cile, mandarlo in Cile. Come in Cile? In Cile, sì un posto magnifico. Eh. E poi fare il tassista a Santiago. <ride> no, veramente, guarda, non è difficile poi da girare a Santiago in 4-5 anni. Ma tu non hai neanche la patente. Ma ah, poi un bambino piccolo parlare. è nato da 2 mesi, un bambino piccolo da valere, una no, cosa. Sì, e hai riuscito Che carino. <ride> che fortuna carino. che hai. Però ti conviene veramente fare domanda per andare in Cile, perché Ma come posso è... fare il tassista, non ho neanche la patente, non posso. Ci pensiamo dopo. Questo ci pensiamo Adesso, dopo, ci pensiamo dai. Dopo. Ci pensiamo dopo. Ci pensiamo non dopo. mi viene mente niente. Allora Paolo, è... io ti voglio dire una cosa, ma hai visto che è successo in Sardegna? Sì. Eh. eh sinceramente mi sa che lì la vicenda è disperata. Hai visto? Eh beh, questo questo No, no, no, fra 50, <ride> anni, fra 50 ah, anni, fra 50 anni. Ah, fra 50 anni. Cioè, New York ormai Sommersi. è sommersa, Roma sommerso, sommerso, eh? a Papa, è sommersa, pure sono sommersa. Ha Sardegna già Eh, la Sardegna ormai. Ormai è. Sì. Ma allora se tutto è sommerso che ti frega deve i soldi di Media, e di Radio Belva? Basta votti, te ne no? No, che io no, assolutamente, no, io rubo nei supermercati, faccio delle cose ignobi. Ma non rubo grandi cose. Eh, eh. Siamo in chiaro, io rubo una ventina di bottigliette di tabasco Sai quelle piccole, rosse, ecc eh Che ci fai col tabasco? Ecco, eh. le smercio Poi, ah, le smerci. L'esperto nei mercati rionali. Eh. Mi avvicino alle vecchie e dico: <ride> "Senta, Smerar". Le dispiace e prendere Una volta una hai, hai detto una battudaccia eh. sui sardi, tremenda una volta. Eh? No, non è vero. Guarda, no? No, no, no, no, non ho detto una battuta. È una no? è stata una verità, purtroppo. Cioè? cioè? Una verità. De André Bonanima sì? che era sì. insomma, innamorato, innamorato della Fabegna. Poi in realtà si è dimostrato che lui era innamorato di una pecora. Come di una pecora? Sì, una pecora, certagina, aveva anche e un nome. E che faceva con sta pecora? Beh, Pecola. puoi immaginare, no, che Cioè, se la faceva. Purtroppo sì. De' Andrè si faceva non una pecora. Sì, come no, per molti anni si scrivevano, io ho anche delle lettere. Eh. Scritte da Fabrizio alla pecora che sono toccanti. Addirittura. Sì, sì, cioè. Però tu hai detto no? Vabbè, volta... non è vero, io vi dico tu esattamente tu le cose che so. Tu hai detto sono... una volta che i pastori sardi preferiscono avere relazioni con le pecore non l'ho detto. Sì, sì, me l'hanno detto. Te l'hanno fatto dire. Me l'hanno fatto dire e vi devo dire una cosa mi dispiace dirla perché la è notizia vero. è partita da voi. Come da noi? Da voi, sì No, noi non c'è Qui dentro no. Guardi, ci sono dei, dei serpenti eh. No, delle in zanzare In giro, limite. questi qua che Guardi sorridono. che al limite, a limite eh, Noi possiamo aver suggerito delle cose Ma in questo caso veramente siamo innocenti Non centriamo nulla No, non, non siete nulla. innocenti Avete suggerito Messo per iscritto Io ce l'ho E io vi faccio causa E subito Tu qui tutto tu, dove siamo qui esattamente? A Milano, solo 24. Ore. No, Milano lo so. Confindustia, l'industriale. E il padrone? E la Confindustia, ti piace Confindustria? Gli industriali, i padroni, ti piacciono no. i padroni? Ti fanno schifo? Loro... No, schifo non l'ho mai detto Però io. Per i padroni non ti piacciono, no, diciamo. Ma no, non mi, mi piacciono molto i padroni ormai. Io sono in condizioni economiche tali che sono costretto ad adorare, a riflettermi, a fingere di pensarla come i padroni. Allora fai una bella skin, si cavo. Però una cosa, mi dispiace molto comunque che voi abbiate detto in giro sì. che i sardi hanno questi porti con animali di vario tipo ma tu l'hai detto paolo no ma me l'hanno detto, detto guarda che quei due <ride> quei due hanno detto in giro e contienono a dirlo che in sardegna oltre sì. all'alluvione si sì. sì. Discutete colpevole naturalmente. Anche noi, certo, non c'è dubbio. No, anche voi, soprattutto voi eh. che potevate dirlo in, in con tutta la possibilità che potevate dire, state attenti alla pioggia, abbiamo evacuato le case. Evacuate eccetera. le case gli alberi. No, abbiamo cioè, detto, è vero, sì. E voi l'avete detto. Oltre a questo siamo colpevoli di che cosa? Di aver detto che i pastori sardi hanno avuto dei rapporti anche con animali Della peggiore specie, specie. No, l'hai detto tu, però tu ci vuoi far passare come dei criminali No, non mi voglio sì. far passare, è la sì, verità Sì, sì, sì, ma io voglio capire questa storia Tu recentemente hai detto delle cose incredibili su alcuni I tuoi compagni di strada Per esempio su, su Gasman Beh, su Gasman Cioè? Hai detto delle cose pazzesche su Gasman e il sesso Dimene una Su Gasman e il sesso Cioè che lui staccava una specie ah, di... Ah, per il tassello Eh Allora Gasman, questa è una cosa che voglio dire. Eh, aveva eh. Eh, forse una una mania, un tipo di sessualità. Sì. Lui non arrivava all'orgasmo se non faceva, se non tassellava. Eh. La donna con la quale aveva. Eh. Che vuol dire tassellava? La metta a Volzano, metti. Eh. La metta la barba, no? Eh. Lui prima di iniziare tutta la trafila del rapporto, eh. ciaom, eccetera, Diamo, faceva cioè. un tassello sulla chiappa lo frigeva Ma dai su Paolo Te lo dico eh C'è una specie Paolo. di cannibale Cannibalismo sì si Cannibalismo chiama. allo stato puro Allo stato puro sì E questa non si ribellava Lui no, erano pazze per essere tassellate Io conosco almeno 22 giovani donne che adesso avranno 80 anni che sono state tassellate da Gasman, impressionante <ride> eh, Ma tu ridi Ma no Ma poi hai raccontato un'altra storia incredibile su Tognazzi con un transessuale, era un erotomane pazzesco no, Come lui no? era veramente un un poeta. Perché un poeta un del senso giovane sesso. poeta, a lui è successo un incidente. Cioè lui fa un errore sì. madornale. Sì. Eh, vicino a, al Corriere della Sera, sì. 200 m, lui si infila in una pensione di quarta categoria con sì. un omosessuale. Sì. No, con un travestito. Travestito va bene uguale. Non è uguale, uguale. No, non è uguale, scusami. Non è uguale, sì, assolutamente. Eh. E questo gli dice Somo, un bel momento. Lui si è sentito molto turbato dalla sì. vicenda e si è denudato e ha tentato di sodomizzarla. Il suo so sì, esatto il solo sfiorare la zona anale di questo signore scoppia una bomba da 400 kg a 20 m dall'albergazione in quella Lucera <ride> e lui ha pensato a un castigo divino e sever si è convertito poi. In quel caso si è convertito. Si è convertito. Oh, siamo qui, siamo qui, 802924 0024, voglio sentire qualche ascoltatore, eh. Giampaolo dalla provincia di Brescia. Giampaolo, Paolo Villaggio è sempre con noi, eh. Su riprendiamo. Giampaolo, dica. Giampaolo? Pronto, pronto? Va da. Sono Giampaolo sì. da Brescia. Sì. Vai. Salve. È possibile che a Crusani non capisci mai, non ti domandi mai perché la gente è in piazza. Cioè l'unico tuo problema sono i petardi che scoppiano, senti, ma carne vale, senti, Paolo, cioè, è carnevale, nessun... cazzo. Senti, Giampaolo, Giampaolo. Tieniti perché sono in piazza, hai chiesto il ma perché, sono, sono le in solite cose su sulla... ognuno può andare in piazza a fare quello che vuole, che... se la no, se la manifestazione è autorizzata. Per preciso, sì, per protestare persone. contro la tavola, abbiamo capito, ma per è, protestare contro la tavola. Perché, perché pensano perché pensano che la tavola non si debba fare? La, polit la politica Gli dà Ma che vuol dire? Se Ma una ragazza batta il poliziotto sul casco e tutti si incazzano? Sì. Sì. Il poliziotto è un disoccupato che fa il poliziotto pagato Vabbè. da noi per difendere i poteri forti. Una Dio... ragazza è in piazza per difendere sì. il territorio sì. e le persone poi tutti si arrabbiano perché il poliziotto ha preso i miei figli, sono potrabboi, sono i miei figli. Vedeva mm. la signora che erano i figli suoi e anche quelli che sono entrati alla Diaz a mettere le mani entrare nella galleria messicana. La cosa c'entra adesso? Non c'entra niente la macelleria messicana, su, dai, non fare lo stupido. Non c'entra nulla adesso. Io sto dicendo una cosa molto semplice, se quelli scendono in piazza a Roma e già mi fanno due palle così perché occupano la città, ma questa è una mia opinione. Non so manco se fosse autorizzata quella roba, penso di no. E tirano petardi contro non so che cosa e cercano di imbrattare di entrare nella sede di un partito. Occupano una una piazza illegalmente. Cosa deve fare la polizia? Per me deve picchiare duro o comunque i dranti, cacciare via roba là, quella te paglia lì, ma che deve fare la polizia? Non c'è niente di illegale. Non c'è niente di illegale. Cioè a casa tua eh. ti dicono "No, facciamo un buco così per". Oddio, ma, ma quello è un occhino. altro discorso, è eh, notab, sì, notab no, è un altro discorso quella roba lì. Lo vuoi capire o no? Che uno se per per anche per affermare le proprie idee non deve tirare i sassi. Lo vuoi capire o no come concetto? Lo Vasta. capisci o no? No! E eh, se non lo capisci, devi vedere di perché quelle persone sono lì. Oddio! Ah, oh, vabbè, e che devo fare io con questo qua? Senti, facciamo una cosa, Dimmi, chiamiamo Sgarbi, mettiamolo in contatto eh, con questo con... signore perché <ride> Sgarbi si dimostra un combattente micidiale. Lei lo conosce Sgarbi? No, non ho avuto questa sfortuna. Ecco, no, è, beh, è stato sfortunato perché può, comunque può essere un zetto di grande ispirazione, perché Sgarbi appena <ride> entra in scena comincia a prenditutto per segno. Poi una volta sempre come la e la vieni è eh, trombato come da lupo. Prima io entrava subito forte, no, quest'anno. Ma sì, Masgarbi in queste cose ormai è incontenibile. Guardi eh. che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Masgarbi eh. no. una volta durante una diretta televisiva ha fatto una scorreggia spaventosa, hanno fermato subito eh. la trasmissione perché ormai eh. appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più è una cosa guarda io mi ero illuso dico adesso ho fatto la trasmissione con questi due va avanti 10 anni dorata mezz'ora e eh beh ragazzi c'è poco da dire la paretti tiandi ancora la parecchi ha detto anche vecchia troia non so se ricordate come eh, no è che non ricordiamo e lei se lo ricorda ah, è stato lei che l'ha suggerita ma non l'ho suggerito io lei ha detto dite che la paretti è una vecchia questo no, è una cosa melissima azzuta in una maniera ma, no. ma che ti dispiace E Ma ridevi come sì. un matto, ridevi come un pazzo, io ridevo come un matto perché sinceramente ho visto che è... Questa signora si stava gonfiando ancora di più del dovuto che perché già Beh, è già è piccasto già, già è, sì, è un pochettino, pochettino gonfiata, sì, eh. Pochettino, Comunque, pochettino guarda, fiato. che che ne pensi di Sgarbi tu? Dimmi qua. Qualche... Ieri tra l'altro lo Sgarbi, no, non abbiamo nemmeno inferito, è stato condannato al pagamento di 100.000 euro, pensa non per quella cosa tutto? là di Caselli. No, per quella cosa lì magari, no, per 100 per una una una vicenda con Caselli, il procuratore di Torino, gli ha dette di tutti i colori, 100.000 euro. Ah, giudice euro. Caselli. Sì, sì giudice Caselli. Però ti sei. piace come è pettinato Caselli, eh? Un po' come te, ti ricordo sì, un po'. Sì esattamente, infatti mi chiamano Caselli alle volte. Buongiorno dottor Caselli. Ma io te no. Non lo so, io dico guarda che non sono Caselli. Sì, non è Caselli, lei è Caselli ha la faccia da Caselli, parla come Caselli. Io sono fottuto. Comunque mi sembra che Sgabbi non meriti tutto il disprezzo che ha accumulato su di sé perché eh. Garbi è un ragazzone, un bravo sì. ragazzo. Beh, è, so, sì. Beh, insomma, bravo ragazzo. No, ragazzi, è un po' un po' troppo. No, un eh. è un mezzo delinquente. È tu, mezzo, dico, delinquente. mezzo delinquente, dicevo. Però va bene delinquenti ci piace. Questo l'hai detto tu, mezzo delinquente. Io dico mezzo delinquente e ha anche certificato dalla legge, ma questo ci piace a me, a me piacciono i mezzi delinquenti. Piacciono moltissimo. Ne vuoi conoscere uno eh, straordinario? Un quale, quale, dimmi? Non me eh. posso fare il nome. Come no, fallo. È un politico famosissimo. Eh, chi chi chi? Non te lo dico. Berlusconi. No, figurati. Ma tu quando quando l'hai conosciuto Berlusconi la prima volta? Eh la prima volta l'ho conosciuto che aveva 20 anni ed era famoso per i capelli, no, aveva tanti, una matassa ma di capelli. I capelli. Molti capelli, sì. Ma mai avuti molti capelli, però. ma no, quando era giovane ma tutti sì. Ma tu ti pomatavi all'indietro. Adesso cioè... io voglio spendere una una parola in difesa di un uomo conica no come si può dire con i capelli meno capelli di una volta sì, però comunque è un, un uomo sì. un uomo che dà nulla da zero sì. da zero ha tu dice uno matto perché diceva io voglio comprare un magazzino vicino lì a Milano eh, ah, mi credo e poi ha fatto e, un e, e poi parto eh, una 13 mondiale e l'ha fatto no l'ha fatto sì ma hanno tentato di ricoverarlo anche non a causa di cura addirittura sì ma è stata una cosa oh, Annarella Annarella Annarella mia Annarella mia che era vecchia quella era vecchia sì era vecchia Ah beh, come che se... Annarella ti ricordi sono di un villaggio E eh, aspetta ma questo era un file registrato ah, adesso scusami, no, allora no. una adesso. vera eh, Daniela sono di villaggio Eh nel studio Villaggio. E qui a sì, Milano. E qui. qui a Milano. Sono venuto apposta. Manchi solo tu, manchi solo tu. Ma come mai sei a Milano? Cosa fai? Eh, per il più, più ecco. grande il successo della No, no, è stato ecco, io sono stato invitato al Teatro San Babila. Per un mio monologo, Beh, eh, sinceramente la sera della prima è stato uno degli insuccessi più clamorosi della vita del teatro italiano, spaventoso, c'era della gente, veramente alcuni si erano commossi, poverazzo, c'è quello lì, guarda come è ridotto, e io ho finito la serata, ho fatto una colletta, e denaro ho fatto pochi soldi eh. la verità. Comunque a questo punto io voglio dire qualcosa in di difesa, ecco, non solo di, di Berlusconi, di Berlusconi. No, dai, qualche di Berlusconi, Berlusconi. Eh. dai qualche consiglio adesso no, a Berlusconi, dai qualche consiglio. Che dovrebbe io, fare adesso secondo te, poveraccio? Aiutarmi fisicamente, perché anche Vabbè, quello aiuta tutti, Berlusconi quanto. In insomma, qualche... aiuta tutti, Berlusconi è comunque una persona straordinaria. È inutile dire che se lui per caso Ma tutti non pagano le tasse poi in bel momento in Italia, perché solo lui Berlusconi che... deve essere pietrifico come si può dire lapidato, sì. Ma anche anche tu hai qualche volta evaso le tasse? Sì. Sempre io. Ma vabbè, sempre, ma se, sì, sì, no, voglio dire, quando Qualche volta è successo, quando no, puoi No, me lo decina di volte. Una decina di volte. Una decina di volte e non scherzo assolutamente. Adesso io No, non ah, stai ah, scherzando, però voglio dire, tu dici non, non va con, non va lapidato sì, perché perché hai evaso il fisco, dici. Ma ma sì, non va lapidato perché tutto considerato può essere utile una persona così Ma voglio dire, genio di certe invenzioni, di certe sì, affare, perché lui era nota, insomma, lasciamo perdere, lo sappiamo quali sono i meriti di Berlusconi. L'unica cosa che naturalmente mi mi preoccupa è che, è che io vorrei essere aiutato fisicamente da qualcuno, soprattutto da Berlusconi. Io. Sono in una situazione abbastanza drammatica. Ma fisicamente, dici? Cioè. No, no, no, no, fisicamente sono i soldi, soldi, sì. Soldi. So che voi ne avete molto pochi, lo vedo da come beh, sei vestito anche. Sì. E eh, a te non li posso chiedere e eh, eh, sinceramente Eh beh, lui ride per anche ride lui ha la fame, no? Quello veramente. è messo malissimo, sì quello è distraccio è, è a Roma e se non ci fosse a è a Roma ormai Ma scusami, questo è un pettegolezzo, mi han detto sì. che lui è stato 10 anni ricoverato in un manicomio navale ad Arezzo, oltretutto <ride> Manicomio Navale ad Arezzo, città dove non c'è il mare. E allora sinceramente io non so che consiglio dare a quest'uomo. Andare a vivere in Cile, per esempio, a fare il tassista, sì, a fare Cile, ma Senti, ma questo grillo, questo grillo eh, sì. che tu apprezzi moltissimo, no? No, no, molto. L'hai anche votato, diciamo la verità. Sì, l'ho votato. L'hai votato. Ma adesso ti un ho un po' votato. deluso pure te, ti ho un po' deluso. No, no, no, no, diciamo pane al pane e poi, vino, poi al si vino, dice... sì, vino al vino, si sì. dice. Vabbè, e vino al vino, si dice. Perché vino al vino? E che ne so, si dice "para pane e vino al vino". Ma va no, e eh, eh, cambiamo Vabbè, in questo pane, momento Pane al pane eh E che ne so? Esgarbi Esgarbia Dov'è? Ecco, dillo. Voi avete un rancore per Rsgarbi poveraccio che, che che che non lo merita. No, Ma non lo, lo merita, non lo fate irritare. Lo merita, lo merita. Vabbè, come Perché lo dici? Aspetta, che aspetta che lo un attimo, aspetta, aspetta. Che Pronto? succede? Pronto. Furlan? Sì. La Zanzara, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ti devo presentare una persona che voleva sì. assolutamente conoscerti. Simone Furlan è praticamente sì. il capo dell'esercito di Silvio. Ah, sì. Eh, eh c'è 80 anni. C'è Paolo Villaggio che è qui che voleva sì. assolutamente ciao. conoscerti perché ha letto sui giornali, ha letto sui giornali che esiste un esercito di Silvio. Ha detto questo ragazzo sì. che si chiama Simone Furlan, voglio sapere qualcosa di lui e adesso te lo passo. Paolo, parla con Simone Furlan. Allora, Simone, quanti anni hai innanzitutto? 38, ben piacere conoscerla. Figurati, caro, mi raccomando, cercate di eh. migliorare questo paese, perché ho parlato con un meteorologo di cui non ti posso dire il nome, il quale dice che se non stiamo attenti tutti, eh, anche tu che hai solo 38 anni eh. o 48, hai 38. una voce da 38, 38. Hai una voce da 48. Sì, ne dimostra vabbè, di più, stesso. ne dimostra di più. <ride> sì, la voce sembra da 48. 40... Bisogna assolutamente provvedere a contenere quello che sta succedendo. Se noi non freniamo questo Capito. inquinamento travolgente, l'acqua arriverà alle ascelle anche al Papa che è inarto quando l'anger. Eh no, no, è pericolosissimo. New York, Manhattan sommersa dell'acqua. Bisogna insegnare al pa Papa a nuotare, come dire, eh. L'ho già detto, quel Papalini è un segreto, eh. non sanno votare, è un mattone, ma, eh no, uno butta nel Ma tu sai cosa è l'esercito il... di Silvio? Perché ti sei incuriosito da questa cosa dell'esercito di Silvio? Ma perché mi sembra che sia fatto da giovane, oltretutto. E io sì. ho bisogno dei giovani, nel senso Bravo. Ecco, ho bisogno dei giovani, eh. ho bisogno anche di essere aiutato e, e, e economicamente, se Ecco, no. se pu puoi chiedere a Silvio tu che sei vicino a Silvio, se puoi Ma no, ma Silvio è una è una persona straordinaria, è molto ricco e c'è ma Questo come si chiama lui? Furlan Simone. Furlan fa il Veneto di origine, no? Sì, Veneto Veneto di Padova. Eh beh, Furlan addirittura più di così. Eh. Voglio dire, tu hai la possibilità di farmi avere per una decina d'anni un 3.000 € al, al mese. Scusami, ma turidi, ma insomma, a me fare per un poco comodo. Non mi permettere mai. Allargherò la la, la proposta anche a tutti i ragazzi, dell'esercito. Io sono disposto so, a tutto. Si può fare. È disposto a tutto, anche a, anche a diventare, a diciamo, mascotte dell'esercito di Silvio. Ma no, e io non faccio la mascotte. Lei vi lancio quando viene in Veneto è mio ospite, quindi Va bene, ma però eh, non, non, no, non niente presa per il culo. Vieni mio ospite e no. poi dici no, "Dove no, è Furlan? Parte viene dal mio albergo". Ah, perché ha un albergo? Ah, sì, ha un albergo venire a vivere lì ma per una decina d'anni. Eh? Una decina d'anni devo chiederlo al consiglio di amministrazione. Eh va bene, lo chiedo in io. Quanto periodo, sì? Sì, io guarda, io ti dico, facciamo 12 anni. Eh? Così, pari a pari. Va e tu ho sentito, d'accordo, fa fatto, aver fatto. Sì. Allora, Furlani, grazie molto, Furlani. Eh, tu sai l'esercito di Silvio? Esiste Beh. una cosa che si chiama esercito di Silvio. Silvio? Esercito di Silvio, cioè persone che hanno deciso di chiamarsi esercito. Di Vero Beh. Parenzo? Vivan vogliono fregare nulla il villaggio, chiaramente pensa che sia una puttanata notte. In verità esiste veramente l'esagio di Silvio. Che cosa la cosa drammatica? Che villaggio pensa oh, che lo stiamo coglionando? Fare no, insonni ogni volta le solite E eh, vabbè, ho capito, sì. ma Parenzo è sempre stupito da questa cosa. Ormai devi prendere atto, Parenzo, che esiste. No, ma io lo dicevo villaggio, dico villaggio, non è una gag nostra. E questi qui esistono davvero e si chiamano davvero l'esercito di Silvio, non è una no, villa no. matana. Lo so, lo so. Ha so, detto due cose giuste. Cioè cosa? Una che siamo giovani e due sì. che Berlusconi è una persona straordinaria, Bello per cui sì. ha già centrato il punto. Vabbè, scusami, però eh, io ho delle notizie. E eh, lo confermo, lo confermo, Silvio Berlusconi è una persona straordinaria. Eh. Eh. È una persona creativa, una persona che ha una forza fisica incredibile. Eh, ha, anche con le donne, con le donne pure. Ha un'attività sessuale che io una cosa spaventosa, è stato terribile. Terribile, eh? Anche eh, voglio dire, voi dite prendete in giro i sardi, le pecore, verucconi ha avuto rapporti con chi? anche Be mamutanque. Ma dai, su. Beh, eh, no, esagerato. <ride> esagerato, sì. dai. Esagerato, però io ho delle esagerato. notizie segretissime, Simone. Le notizie sono queste, però adesso non fa senza infingimenti. La notizia è che tu sei uno dei candidati a coordinare Forza Italia, cioè sei tra i papabili, diciamo la verità. Così mi hanno suggerito. Oh, no, dai, però con Simone, è vera questa cosa qua, dai. No, no, guarda, ehm, eh, Crusani, io devo dire la verità, l'ho detto anche l'altro giorno, al presidente Berlusconi non ho mai chiesto nulla, no. ho detto che noi vogliamo dare. Che Poi tu non detto hai detto chiesto? Che tutta la mia struttura tu... eh. e la mia persona eh. sono a disposizione. D'accordo. Scegliere a lui che cosa. Però se, tu, se ti proponesse di fare uno dei coordinatori del nuovo partito, lo faresti o no? Sì, dì sì. Sicuramente, sicuramente ritengo sarebbe un'opportunità importante più che altro di lavorare al suo fianco e costruire oh. qualcosa di grande. Ma quante volte vi sentite? Si quante volte vi sentite? Tutta no, la verità, nient'altro che la verità L'ho visto sabato sera a cena Normalmente ci sentiamo una volta Due volte alla settimana Quando capita, a seconda Scusa, posso intervenire anch'io? Sì, Paolo In queste cene posso venire anch'io? Guarda, parlo poco no, ma per lui mi è molto simpatico, sì. l'ho conosciuto da giovane, un uomo straordinario. Ci siedo, vorrei lì anche muto, eh, senza dire una parola e eh, Guardi... fare complimenti, dire sempre yes, yes, eh e poi alla fine farmi avere tu oltretutto un piccolo stipendio, ho già detto €3000 al mese. <ride> ma quello è all'oggettino 2005. A cena posso promettere che posso invitarla, per il resto è 1000, 1000, 1000, non 3000 però quella Furlan, Furlan, dimmi io ho ho tre nomi che vengono fatti, tre nomi. Sì. Tu sei una persona ce l'avete la cosa tutta la verità, nient'altro che la verità, datemela perché qui siamo nel campo del, del tutta la verità, nient'altro che la verità. Allora, tre nomi: Furlan, Galliani, Furlan, okay. Galliani, Galliani e il direttore di eh, Studio Aperto e del TG4 Toti, Toti. Questi ah. sono i tre nomi che sono in ballo per fare, no? Perché Berlusconi dice grande rinnovamento, grande rinnovamento. È vero o no? No, guarda, davvero dico la verità, non lo so perché il presidente a me non ne ha parlato. Sì, eh. e certo, non credo di essere all'altezza all, all, all di Galliani, secondo me lui è un manager che ha dimostrato ben più di me eh. nella vita. Però nel mio piccolo se verrò chiamato a ricoprire un ruolo darò tutto a me stesso per il presidente, ovviamente. Eh. Però insomma, c'è questa possibilità, cioè ma, No, ma uno... scusami. No, io non lo so se c'è, me la stai dicendo tu. Ah, eh, sì. La no, te la vabbè. invece io ti suggerisco, anche se tu non lo sai, fingi di non sapere, immagino, però qualcosa tu sai, fai anche il mio nome. Eh, eh facciamo <ride> una cosa, facciamo fuori Galliani, dai, Galliani è pelato vecchio ormai, non Vai, serve più bene. No, no, vabbè, tu. ho sbagliato, no, Galliani è un dimmi, uomo straordinario, dimmi, la, io dimmi. lo conosco. Posso posso dirti una cosa. Dimmi. Ho vissuto anche nella convention che abbiamo fatto sabato eh, davvero eh. un grande entusiasmo di giovani. Vabbè, Sono questo. certo che saprei se non altro riavvicinare la base e il Villaggio in questo potrebbe darmi una mano perché lui è amato dai giovani. Eh. Sta a sentire, eh, dammi il tuo indirizzo e io <ride> mi presento domani mattina all'alba a casa tua. È eh, dove abita no, in Veneto? Eh chi se ne frega. A, a Padova terzo santo facciamo un miracolo. No, veramente sarebbe <ride> magn però scusa parlare... ma ma quante volte sei stato insieme a Dudù là? Quante volte l'hai visto Dudù, il cane Dudù? Ah, l'ho visto diverse volte, l'ho visto anche eh, venerdì. Eh, ma, ma chi è questo Dudu un parlamentare? È il cane di Beppe Capolpo potrebbe diventarlo, il cane di Berlusconi. Ah, davvero? È il cane della Frassini e della Pasquale, c'è la Pasquale. È eh, eh. gentilissimo e molto affettuoso e non dire apparento di rompere le scatole con i cani nei ristoranti che l'altra sera vi ho chiamato non mi avete risposto. Beh, eh. guardate, è una storia che deve vergognare, è un gesto di civiltà avere no. i cani nei ristoranti. Ah, no, caro Furlan, a me avere quando mangio al ristorante non voglio avere tra i coglioni i cani, come non ma voglio chi è vedere che fuma e butta sì, che parla lo porto nei ristoranti. Però scusa mi furlan, ma perché dici? Però scusami, perché adesso, perché tu due intelligentissima, tu non hai che può dire tu due intelligentissimo. Ma, ma perché i cani sono posto che io o oh, gigi sai che voi mi avete preso anche in giro all'inizio quando ci siamo conosciuti eh. per il rapporto col mio cane quindi io sono uno di quelli che pensano che spesso i cani siano meglio degli cristiani eh. e quindi anche lo... dudù è davvero molto simpatico e molto affettuoso ma tu dici è intelligentissimo è solo perché è cane di berusconi dici no, non no, lo dite no, per guarda, quello, no. Normalmente è un cane molto rispettoso, obbediente e eh. religioso anche. No, ma quello, eh, quello <ride> No, domando per <ride> dato. <sbagliato. ride> Però scusami, hai fatto incontrare com'è che si chiama il tuo cane? No, Gigi, no, non l'hai incontrato. Non l'hai incontrato, eh. Non no. l'hai incontrato. Quanti anni ha questo Gigi? L'ho adottato io, sono disposto a tutto. Sono io, capace Gigi, anche Un anno e 6 mesi, 8 mesi. Un anno e 6 mesi. È sposato, perché potrei anche <ride> con per... i cani, pure con i cani ma no, con un cane, questo qua questo dai Paolo, Gianni, eh dimmi ti dico una cosa che so che a te potrebbe piacere l'altro giorno alla convention abbiamo fatto arrabbiare Alfano eh, perché? perché una ragazza ha citato Mark Twain dicendo eh. che Mark Twain diceva che se un cane è affamato tu lo prendi e lo ingrassi quel cane non ti morderà mai eh. questa è la differenza tra l'uomo e il cane mh mm sembra che lui si sia offeso perché gli abbiamo dato del cane, in realtà gli avevamo dato dell'uomo, non del cane. Hai scusami, capito? però m'hanno detto che lui abbaia le volte questo Alfano. Alfano, sì. Ma hanno sì, detto che una volta ha abbaiato in pubblico e ha avuto un successo senza precedenti. Però scusami, eh Simone, scusami un attimo, ma, sì. ma è vero che Berlusconi potrebbe andare alla convention di Alfano? Sarebbe una cosa pazzesca, dai. Sarebbe un tradimento. No, ma perché? Ma Guarda, dai, io su. penso che in realtà ci sarà una coalizione più avanti sicuramente, eh. per cui non non vedo niente di trascendentale. Eh, è già diventato democristiano Parenzo, è già diventato Beh. democristiano, è già pronto, è già pronto per l'AN, è già pronto <ride> a, a nuovi ruoli, è già pronto a nuovi ruoli. Però, Però scusami. A ragione, a rag... Come si chiama lui? Eh? Perché ha ragione Villaggio? Ha ragione il villaggio quando ha chiesto se Duddu è un parlamentare, perché come Caligola nominò senatore il cavallo. Siamo molto vicini al fatto che Duddu sì. potrebbe diventare parlamentare nella prossima legislatura. Però ti do un figlio. Guarda che io nomi. li conosco questi qua. Chi? Questi sono un questi voi, voi, voi, eh. voi. Sono un nido di vipere. Vedi con questi toni eh. sottili cercano di mettere più in difficoltà. <ride> Attento che gente perfida, sono capaci di tutto. Hanno ah detto... no, anche parento mi vuole bene alla fine. Senti, sì, vuole Vabbè bene alla si fine. Bene Simone, ci vediamo presto. Vieni una volta a Milano. Grazie anche a Paolo Villaggio che dove andare al teatro. Ciao, ciao, ciao, ciao. Abbiamo finito. Ciao Paolo, abbiamo finito. Ciao, un abbraccio, ciao, baci. Basta stare con l'odio sincerto. Che ci sono fanno questi fenomeni su Twitter e altrove che, che mi mi mio no mi offendono no ma mi attaccano mi insultano perché ho detto quella cosa molto semplice direi anche moderata sulla polizia e le, e la teppaglia che c'è a Roma questi rivoluzionari dei miei stivali questi rivoluzionari da 4 soldi questi stracciaculi della rivoluzione che che dicono e poi non fanno niente dovrebbero avere il coraggio dovrebbero avere il coraggio di prendere i fucili e andare in piazza se pensano che c'è bisogno della rivoluzione armata se pensano che c'è sì se pensano che c'è bisogno della rivoluzione armata, Mata, di sovvertire tutto, prendani i fucili, vadano in piazza. Prendani i fucili, questi rivoluzionari dei miei stivali, questa teppaglia da 4 soldi. Prendani i fucili e vadano in piazza, teppisti da 4 soldi, andate. Manuel da Milano, buonasera Manuel. Oh, buonasera, è bellissimo parlarvi. Sì, ma non parli col viva voce su. Eh, ah, ecco. È... Dentro un'ora. E andiamo. No, ma hai ragione, però poi una volta che sei in diretta leva il viva voce, no? Dai, vai. Mi sente bene? Vai, vai, benissimo, vai. Allora, uh, io voglio dire tante cose, dato che vi seguo, sarà difficile dire tutto, però appunto primo, eh, eh, non posso non partire dalla critica a Parensa, perché da quando vi seguo spesso mi trovo in disappunto. Eh, allora... critica veduto pacifica. Vive in eh, anche in questo caso dei cani, lui fa tanto il carbeni, sei tutto, poi spesso si rivela ciò che non è e eh, anche quando Super. si mette a fare il coro contro i leghisti eh, è un qualunquista e eh, io questo non me lo aspetto da un giornalista professionista me lo aspetto di più da Ma che vuol dire qualunquista, per... scusa? Sì, divan... sì, sì, che vuol dire? Che ]450. vuol dire tutto. Tutto quanto... ah. qualunquista? Che vuol dire? Ad esempio, ad esempio glielo spiego e eh, nel momento in cui eh, si fa la discussione sui gay che spesso e volentieri se si trattata, oppure il suo prib che eccetera, eh, chi spesso si identificava e eh, dava un'idea, lui la subito la categorizzava, ad esempio, se uno eh, era a favore di prib nazista, per quanto io per primo sono totalmente contrario a queste cose eccetera, però lui a suo punto gli diceva, lo metti automatico. Ah, ma allora lei è anche contro i gay, i gay a questo punto dovrebbero essere vabbè. probabilmente lei vota Lega. Vabbè, allora, allora a questo punto io ho votato Lega. Vabbè, ma mica ti ho detto, legista, ma nessuno ti ha detto niente. Legista, ma guarda che la Lega l'ho votata pure io alcune volte a Milano, eh. Esatto, lo, mi trovo d'accordo con alcune cose della Lega, però a questo punto e eh, facendo del qualunqueismo questo prodotto Vabbè, Alberto dalla provincia di Lecce. Ma mica ho capito, carica il telefono prima di chiamare. Caricalo, Manuel. Alberto, provincia di Lecce. Cialtrone. Lecce, sì. Buonasera. Dimmi. Io eh io ero segretario cittadino dell'Italia dei valori, quindi eh ho conosciuto un po' 3 eh, anni fino a 3 anni fa. Poi successivamente, visto che l'interesse di tutti i partiti è soltanto la ehm il sistema di attrarre consensi a prescindere delle persone che si vengono a instaurare come rappresentanti del cittadino ho dovuto purtroppo dare le dimissioni cioè eh, motivandole e con semplicemente che eh, in, in, in quel partito, diciamo, a, a al paese dove io risiedevo eh. c'erano delle anomalie stranissime, cioè eh, era consentito fare tutto fare il decidi fare Dico, Vabbè, allora, allora allora eh, noi cioè ci preoccupiamo troppo di quello che sono i politici attuali, no? Che naturalmente abbiamo una percentuale di politici Il più stupido dei politici è e il Vabbè, indagato. allora, allora? Quando andiamo a risolvere un po' questo problema? Non dico a risolverlo. Ma lei era pure a, lei era a, a pure città. segretario provinciale dell'Italia dei valori. No, no, no, era un segretario cittadino. Cittadino, cioè, per città. dire queste banalità, per dire queste banalità. No, no, no, no, no, no, queste non sono banalità. No, sono delle banalità no, totali, no, assolute. No, non è così perché guarda, io io so che lei ha lo spirito di di eh, provocatore o quant'altro però le dico una cosa semplice. Io quando sento dire lei è un populista, lei è un come dice Grillo, tipo da no, Grillo, un demagoggo, ma dimmi una cosa, cosa vuol dire il populismo? Dire delle cose semplici, delle cose Ma chi ha cose, detto? Cosa vuol dire questo qua? Non ho capito. Ma non ho capito, chi è, chi è che dice che è populismo, scusi? No, no, no, no, quando sento dire lei no, dice delle cose lei mi ha fatto delle fermazioni dicendo che io sto dicendo delle cose che non hanno sembra essendo dei eh, dei valori, dei ideali valori che sta dicendo delle cose non no, non importanti, non lo so uh, cosa voleva dire lei. Però sto dicendo, ma quando si dicono delle cose. Questa è la super cazzola, no, serie, eh. Seri, veramente. Sì. Sì. Che, chi chi ha indagato? Io faccio ho fatto l'autotrasportatore niente. niente. Ma indagato non vuol dire anni. ma non vuol dire niente indagato, e ha capito no? Io ho fatto no? una multa e sono si andato in tribunale, volevano togliermi la licenza di autotrasportatore. Chi si rende conto a uno che lavora perché ha fatto, no diciamo, una una contravvenzione che è rentato in penale, tu vuoi toglierle togli la possibilità di lavorare? E non lo fanno i politici. Ma benedetti Dio, questo non è demagogia. Questo è il semplice eh, sfruttamento del cittadino, eh. quando i politici e dunque... si privileggiano. Vabbè, vale, abbiamo capito, dunque hanno. Alberto, ecco. dunque abbiamo capito allora, che c'entra se... con quello che sta accadendo, che ne so, a Roma e la vicenda della cancellieria. Dimmi, che cosa c'entra sì, tutto questo eh, ragionamento sì. sul fatto che i politici pagano meno dei cittadini normali? Ragionamento non per modo non di Non pagano. Quando un cittadino sbaglia, anche in una piccola, dannusto vilagine, viene sanzionato che fa perdere pure il lavoro. E allora? I politici rimangono lì, anzi, percepiscono pure un vitalizio. Vale. Ma te ne dici Dio, e della la legge è uguale per tutti o diciamo, lo si dice tanto per dire o perché eh, tanto per far capire che il popolo è sovrano, si dicono queste cazzate e poi alla fine il popolo non è sovrano papolo è sottoposto. Va bene. Ex segretario cittadino dell'Italia dei valori. Hai capito qualcosa tu, parenzo di questo no, di questo Alberto? Non ho capito niente, cioè dall'inizio alla fine mancava il soggetto, il verbo e il complemento oggetto. Ho capito solo che hai debitare dei valori, segretario di non so neanche di quale cazzo di paese. Niente. Lecce, provincia di Lecce, non so che cosa. Vabbè, Vabbè eh, Alberto, lei dice adesso? i politici eh, sono dei criminali. Questo io ho capito più o meno, cioè e eh, no, eh. No, questo e orientativamente adesso è così. Massimo da Roma, buonasera. Orientativamente, Eccomi. buonasera a voi e eh, Cruchiani eh, e devo dirti, ti seguo tutte le sere, però stasera c'ho avuto una grossa delusione da te, eh. Poi vuole che in questo momento stia guardando il telegiornale di La7 stanno trasmettendo ciò che è successo a Roma oggi. Sì, allora... Perché non so come tu puoi difendere la polizia in questo momento in Italia. Eh perché non dovrei difendere la polizia? Io non sto perché difendendo no. la polizia, guarda amico mio, hai sbagliato indirizzo qua, io non eh, difendo no, nessuno. Sì, non difendo nessuno. Hai, hai, hai so solo che ci sono che ho urlato che la polizia può alzare i mangarelli può certo, attaccare la gente inerne, che vedo da Ma chi si l'ha detto? La gente inerne, qui vedo, qui vedo gente con i caschi, vedo gente con i caschi, con certo, i bastoni in mano certo. e con i pedardi addosso alla polizia, però hai capito? Lancio, sono alcuni teppisti, teppisti. Sono teppisti di strada, sono criminali perché c'hanno perché hanno il manganello, perché c'hanno ha il il elmetto e perché c'hanno lo scudo, perché io amici che che la cosa Ma perché, lavorano... scusa, come dovrebbero andare contro quelli là? Scusa, spiegami, come dovrebbero andare? Spiegami, come no, dovrebbero andare? È sempre un atto è sempre un atto di forza, ma quale atto di Ma quella è la polizia, non sono stavano la polizia, ma non sono e lo zecchino, ma non sono lo zecchino d'oro. È la polizia quella, non è lo zecchino d'oro, non sono quelli dell'ambrosiano, è la polizia, hai capito, capito. O no? Ah, che okay. oggi c'abbiamo la forza di polizia invece tutela i cittadini, tutela la gente. Ma tutelare i cittadini, ma, tutelare i cittadini i politici, ma quelli tutelano, quelli... quelli tutelano quelli non quelli come te, tutelano quelli che stanno lì intorno e che non ne possono più di gente che rompe i coglioni per strada, per nulla, hai capito Rusciani, o no? I cittadini, la gente come me che lavora tutti Beh. i giorni, che ti ascolta tutte le sere perché deve fare un'ora di macchina per tornare a casa eh. dentro Roma, e dentro allora? Roma, perché ha allora? si rotta le palle di che manifesta, se si ha rotto no. le palle dei dei, dei politici tifosi come la cancelliere che c'entra. Ma quello perché che c'entra. Allora che c'entra. Proprio di pomeriggio mi è capitato che una strada era bloccata perché una puttana sì. scendeva da una macchina con lampeggiante blu, era la moglie mio. di qualcuno che era andato a fare la spesa e poi gli portavano apposta della spesa di Gucci. Capito? Oddio mio, questo oddio. Cosa dobbiamo fare? Questo allora non c'è di questo che ha si rotto le palle, non del fatto che che qua la gente non c'ha reddito o che in Sardegna diamo le notizie che hanno mandato Cecil Chiang a rappresentare il governo perché avevano paura di prendersi i fischi e le le le sassaiuole capisci vabbè, questo è un problema va bene giusto prima. prendere d'assalto la sede di un partito semplicemente perché è un partito che ha promesso le tabelle ah proprio il pd dopo quello che ha fatto stasera è poco quello che gli hanno ah, fatto ah poco è bravo bravo bravo, bravo, eh, bravo vai sai il coraggio vai là e prendi d'assalto la sede del partito democratico ma io si vado vai, vai, ma io come faccio a schiaffiarli i cinei che stavano nella cellere quando non stavano ma che nella cellere perché erano cittadini normali come vai. me io si vado al per degli sputo pure in faccia non c'ho nessuna app nessuna paura vai vai vai di sputo in faccia perché se voglio vedere chi però non devono mandare la polizia, deve scendere Civati, ah, deve sì. scendere Resti, ah, deve, scender deve scendere Resti a participolare in faccia da ah, a vedersela con i cittadini, sì, non certo, la polizia. Sì, certo, deve scendere Civati e qualcuno deve scendere Civati e qualcuno per per per prendersi rispudi dalla gente come te. Certo, quello cioè, devono fare. Ma, ma io ti mando ma io ti mando un po ma ti mando un, ma un poliziotto col manganello a te che vai sotto ah, la sede del Partito Democratico. Allora tu so tutti bravi, io pure viene qualcuno a rubare a casa chiamo la polizia, non mi difendo da solo, capito? Perché questo loro per quello si fa loro fanno le cazzate come hanno fatto quella oggi sulla Cancellieri e poi dopo tre minuti è uscita la notizia Ma quello è un altro disco, tu stai confondendo stai Ma con... no, se ne devono vergognare, se ne devono andare da soli, ha detto, ha detto bene Di Battista, Di Battista qualche tempo fa in Parlamento ha detto bene, il scusami, PD Massimo, è peggio del PDL. Massimo, scusami un attimo eh, abbi pazienza, io eh, noi qui alla Zanzara siamo stati eh, dal primo giorno a favore delle dimissioni della Cancellieri, dal primo giorno Eh lo Però, so, e lo sai Ho capito, ma io non è che, perché si come sono a favore delle delle delle dimissioni della cancellieri devo giustificare quelli che vanno sotto la serie del Partito Democratico non per la cancellieri ma perché sono contro la tab a tirare i petardi ma a no, entrare eccetera abbiamo pazienza dai sulla tab capiamoci non ci nascondiamo dietro un dito quello di stasera non è stata solo la tab quello di stasera è stato pure quello che è successo oggi in parlamento con la cancellieri ma peggio mi sento peggio eh mi sento e non la peggio ma tu non parli fina ieri sera che firmavi le dimissioni firmavi eh mai che firmavi faccio? per scusate per perché non sono d'accordo perché per, non sono per per, per le care cula il presidente del consiglio dice che non non no, la vo non voglio le dimissioni Vabbè, attimo, ma Massimo, ma dove stiamo ma ci questo sta prendendo per il culo No questo qua è una considerazione cioè, che io Allora Massimo questa qua è una considerazione che io posso accettare quando tu dici quelli hanno detto fino a ieri alcuni del Partito Democratico fino a ieri hanno detto che doveva dimettersi la cancelliere e poi in parlamento hanno fatto il contrario benissimo ci sta ma non è che se tu se a un certo punto uno vota una cosa contraria a quella che penso io vado subito alla sede del partito coi pedardi coi sassi abbi pazienza Giuseppe, cioè sono due cose diverse tu una che riesca a portare i soldi a casa per mangiare mari martin per ti garantisco che io so gente eh. che non ce la fa più e quindi qualunque cosa forse in Italia questo non si è capito che oggi qualunque cosa dalla più stupida Vabbè. alla più seria può essere motivo di ribellione sociale ma quale ribellione sociale ma sono quattro teppisti sfaccendati che non hanno niente da fare ma quattro teppisti ma quali quattro ma sono quattro, quattro teppisti ma li hai sono visti questi a Roma sì invece gli altri so quelli che fa vedere la televisione perché angeli. non c'hanno neanche il coraggio di farlo vedere quello che succede nome mo mosquito Nome molestemo zittto Cerchiamo di chiamare a casa una persona che conosciamo bene, eh? Aspetta, aspetta, parenzo, lo sai chi, eh? È l'ora della cancellieri. Nome molestiamo moschi. Vediamo se ci risponde. Sì, sì, come no? Umarumarumar cosa sta cita Unico amore De Tanta gente, che ah, Ma come, ministro? Ma che stanno facendo? Sta Matisse, cantando. Sto soffrice, mi sento bene, guarda, mi sento bene, Vabbè, e ci credo, ministro. Oh, ma Roma, cantili greci, greci, sta da... unico grande amore come da Rossi, come da Sia, come questa splendida luna. Beh, la sento molto rilassata, mi. Eh. Poi avevo passato la balla bagnata, si è bagnata la balla carbonara, come la bacidare. Mascoli è stato in Parlamento fino a oggi, ministro? Eh, vabbè, comunque. Sì, eh. Non parliamo di queste cose. Ma come parliamo dico... di queste cose? Se poi le dico posso dire la cosa. Sì. E Teo Rezzi non c'è più, non c'è più, non c'è più Teo Rezzi non c'è più, non c'è più, non, non c'è più. più. Macco, e vale, ministro, non c'è più, non c'è più, c'è vero, non c'è più, non c'è più, non c'è più. Vai, ho capito, non so più, non so più, non so più, hai credi, non ci so, non so più, non so più. E più. Okay. Più, più. Ma è veramente cioè, ah. come festeggia stasera? Deve tutto, cioè il fatto che sia scomparso, Dio, cioè, non si vede niente. Come festeggio, festeggio dopo la tua mente di cucina, come festeggio? E eh, che fa stasera? Beh, questa sera, visto che adesso abbiamo appena concluso con un cuscio con la bora carbonara, insomma. Ma come conclusa la carbonara? Sono ma... le 8:30 e ancora, la ministra. Eh, vabbè, puzzo, insomma, abbiamo già mangiato. Adesso eh. devo la bora carbonara, se famo se fa molte due fettuccine, non lo so, poi un so un bacchetto con cuscio romano. Oggi oggi voglio fare cucina romana. Cucina io. romana. Senta, ma stasera guarda Renzi che è alla gabbia da paragone? il televale io rovinar la digestione ho appena detto che battorezzi non c'è più non c'è più non c'è più non c'è più ma noi ci di fra poco dice frega ma che ci posta se non stavenzi ci ha messo l'acqua e noi e tipo noi gli famo e c'è l'sua acqua e non te pagamo ti è Beh, ecco, cioè, eh, uh, bisava dire la verità, a parenti. Beh, bello, la sento bello. molto bene. Sì, è tutto. Anche, Anche un po' post... rimangono delle cose che dovranno che dovranno chiarire, e ho dei documenti cantare. che sono usciti, nuove rivelazioni, nuove intercettazioni, nuovi documenti ah, da... che sono ma, ma che per fregare i Rossi. Sono cose cose Ma, ma alla fine scu scusi, all scusi, scusi un attimo, ministro, poi poi pensiamo piuttosto alla roba, l'ordine cercargli, bisogni di di fare, bisogni di fare qualcosa. Vabbè, d'accordo, ministro. La festa c'era da Rossi. Vabbè, d'accordo mi ha cotto la pizza quell'uomo, ma porco tono, questa barba che sa di pelo, che sa di sudore, di di, di calzini. Di, Vabbè, d'accordo, que... però scusi un attimo. Ma è pazzida, è pazzida, è, è pazzida. Beh, beh, beh, si sente che però parezzo, bisogna dire la verità, è e lì e la sì, verità. Non c'è più, più, uscito... più, non c'è più. Dalla estetica, ti calma un attimo, ministro. Non ci va, non c'è più. Non Vabbè, ci va. Ma come a proposito, come mai questi qua hanno annunciato prima il voto a favore e eh, eh, cioè hanno detto un ribietorbi che era per la sua no, queste sua... sono più orbiche urbi e credo a me credo proprio non ci vedo ne ci vedono, vedono proprio da naso Alla <ride> Alla fine hanno a me, calato Cuciari. le braghe hanno anche un uovo tipo se te lo no, cuciare io noi sì. non abbiamo mai approfondito il discorso mi dica mi dica Ma perché lei non mi invita mai in studio Vole dire stai sempre su al telefono, insomma, lasciò del tempo che torno, perché non mi rispondo la volta? Beh, volentieri, ministro, volentieri, ho toccato da tosso. Va bene, la devo lasciare adesso. Questo è un ragazzo e Pepe. Io sai. Va bene, il caso e Pepe, Sento quello di Parenzo. Eh. No, Parenzo no, per carità. Sì, ecco come no, va. No. Senta, la saluto, eh, mi raccomando. Ci rivederci, arrivederci, godetella la vita. Ma Parenzi non c'è più, non c'è più, non c'è più, non c'è più. Ma schifo, ma schifo. Era carica, eh, era carica, Parenzi. Eh? Sì, ma ce la poco da ridere, però, beh, capito? Beh, può ridere, e intanto intanto l'ha fatta franca, oh. Eh l'ha fatta franca. Si è attaccata a cantare, ma se ho orecchie non c'è. E con da noi vedere. un mito, una leggenda, Rosario Marciano. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Blogger presidente del comitato Tanker Enemy. Che vuol dire Tanker Enemy? Caro Marciano. No. Eh beh, già si capisce. Noi beh, no, non si capisce un cazzo, però, eh. Namici, siamo nei amici dei tanker. Originariamente le operazioni di geoingegneria clandestina erano operati solo tramite tanker KC17 sì. e KC KC117 e KC10, per cui la cosa che gli di il nome del, il del comitato del sito eh, prende da questa Sì. e eh, eh, da questo fatto. Da questo fatto. Eh, scusi Marciano, lei ha una teoria su quello che è accaduto in Sardegna. Eh, ce sì. la può spiegare in maniera sintetica per il grande popolo della Zanzara, caro Marciano? Guardi, la teoria non è mia perché poi in effetti Beh, già essa. il meteorologo statunitense Michael Jeninc ha sì. afferma che eh, nel caso del ciclone delle Filippine delle Filippine si tratta sì. di un fenomeno indotto artificiale, cioè? provocato da impulsi a microonde ed è un meteorologo e Impulsi non è un microonde, cioè mi scusi, spieghi bene, cioè c'è cioè... riporto quelle che sono le esperienze e le eh, comunicazioni, le sì. educazioni di meteorologi e scienziati negli Stati Uniti. Però scusi, Marciano, Quindi, di chi è la colpa? La colpa, la colpa è anche del silenzio di questi anni. Noi osservando le satellitari abbiamo visto che comunque il fenomeno non era del tutto naturale Ma quale e fenomeno, scusi, quale fenomeno? Sentiamo leggiamo anche l'oceanografo Vincenzo Ortale che dice l'intensità, l'intensione e sì. spaziale di questo ciclone che ha investito la Sardegna non sì? sono normali. Cosa sì. dice lui e non lo dico io. Sì. Ho capito, ma allora qual è l'origine del tutto? Di chi è la colpa? Eh, questo Osservando vogliamo capire. Stando le eh, satellitari, sì. il radar Doppler, Doppler abbiamo sì. notato che eh, visto c'è la presenza di eh, una anomala formazione sì. eh, a, a forma di eh, cono forma che di cono. Defini viene definita dai meteorologi bush shape che sì. ha origine sulle coste africane sì. e che non corrisponde con quanto dichiarato dai servizi meteo i quali parlavano di un vortex Ho capito, ma chi li crea? Chi li crea sti coni? e eh, eh, non sono condiz gelato e eh, per cui non li crea il gelataio, ma a proposito inmente hanno a che vedere come dice anche il giornalista investigativo Gianni Lannes con sì. sperimentazioni militari ad opera degli Stati Uniti. Oh, la e colpa polizia... sono delle è delle sperimentazioni eh, degli Stati Uniti, giusto? Beh, come si dice, è sempre colpa dei dei dei militari in generale, quello Cioè lei sta, dicendo, lei, lei sta dicendo, lei lei sta dicendo che quello che è accaduto in Sardegna è colpa di questi coni artificiali che sono prodotti da basi militari presenti sul territorio pugliese. Cioè alla fine di che cosa? Eh, cioè Attenzione, allora qua eh, cerchiamo di non semplificare perché Beh, come non semplificare? Se L'ascoltatore la semplifica, eh, potrebbe pensare che eh, si tratta solo così di fantasie. Eh, e anzi sotto no. bisogna no, ramenare che no. certi fenomeni atmosferici sì. vengono generati da uno scontro eh, tra correnti calde ascensionali. Sì, e no, però scusi, Marcia no, qui non porta. è che possiamo fare una lezione qui. La cosa che volevo capire da lei è che eh, lei sostanzialmente è uno dei paladini della teoria del complotto sull'alluvione in Sardegna, cioè eh, Ok. Eh aspetta, allora, intanto intanto se lei non mi interrompe io magari riesco a finire un concetto. Se invece il suo stile è quello di interrompere il no. relatore, chiaramente io non potrò esprimere quanto. No, d'accordo. Per Però gli Stati Dai, Uniti che responsabilità credo... hanno in questa vicenda? Mi, me lo dica direttamente, gli Stati Uniti nella vicenda della Sardegna che responsabilità hanno secondo lei? Beh, lei sa che la Sardegna è piena di basi statunitensi, me lo oh. devo dire io, no? Dunque? Mi sembra mi sembra anche chiaro e d'altronde abbiamo una base che è il Muos che è in avanzata fase di realizzazione eh, in Sicilia e eh, sappiamo anche che proprio sì. eh, oggi sì. è terminata Scusa. una eh, sì. esercitazione militare eh. NATO congiunta che eh. è durata 2 settimane sì. e riguardo a caso aveva diciamo Il suo fulcro nelle zone comprese tra la Sicilia e la Puglia, e dunque, quindi praticamente e, e, quella e zona andava mantenuta libera. Oh, bene, dunque le basi militari sono all'origine, secondo lei, eh? Per carità, io non sto dicendolo, sono all'origine eh, per Scusami. quello che Dimmi, parenzo, dimmi. No, chiedo al professore, in gergo scientifico, quando uno in pochi minuti dice tante puttanate come questo, come si definisce in pochi minuti proprio, no? In gergo scientifico, quando uno in pochi minuti commenta Beh, certo, io in gergo scientifico posso dire che eh, certe puttanate vengono spesso dette da quelle persone che si ritengono sapienti e onniscienti su tutto. Io eh, posso certamente tenere... osservare che quanti eh, ribadire che quanto so Eh, dicendo e affermando in questo periodo, in questi anni, è riportato da illustri scienziati e ricercatori sì. eh, negli Stati Uniti. Posso fare sì. alcuni nomi se me ne date l'opportunità nei manicomi il criminali. C'è, scusi un attimo. Certo. Certo. Egniu, il meteorologo sì, Scott certo. Stevens, Thomas Barenden, il fisico Neil, il canadese Duff. Possiamo sono, parlare, scusa. Sono, non penso che questi persone no. che sono scienziati siano dei con Tanieri, capisce? Scusami, ecco. Marcia no, ma lo possiamo parlare anche di omicidio, di stragi di stato, di omicidio colpoto per quello che riguarda la Sardegna. Ah, guardi, c'è tanto sono, mi da tanto, interrogazioni... no? Ci sono 18 interrogazioni parlamentari sull'argomento, ovvero sulla geoingegneria clandestine. Geoingegneria e clandestine, sì. Non hanno ricevuto nessuna risposta. Ora eh, sì. come si interpreta il silenzio e la connivenza da parte delle autorità rispetto a queste sperimentazioni militari? Sperimentazioni sì, militari. Ma lo dico io, ma lo dicono diversi scienziati. Però scusami, mondo, io io sono, sono interessato a quello che di... ma attualmente da diversi anni Marcia no, io sono interessato a quello che dici tu, però andiamo io sono anche una persona sintetica, eh, poi capisco Beh. la scienza che è complessa eccetera. Tu mi stai dicendo, ehm eh, Rosario Marciano che l'alluvione di questi giorni in Sardegna è sostanzialmente opera delle basi militari americane. È vero? Allora, eh, questo l'hai detto tu adesso. Ma come l'ho detto io, io adesso? Questo eh, stamattina mi hai chiamato per chiedermi visto che hai visto le eh, fotografie e il filmato che ho messo online sì? che è stato diffuso sulla rete e hai detto eh. delle satellitari che sono satellitari Eh, e i dunque... satellitari di sorte tramite radar doppler e eh, che mostrano sì. delle anomalie che tra l'altro sono eh, menzionate anche dal ma, ma le tue conclusioni quali sono Ora, le tue con... A questo punto già mm. che eh, la guerra climatica è, eh, nasce proprio con l'obiettivo di sì. non scoprire il colpevole e quindi eh. non trovare la pistola fumante Certo che io non ti posso dire è stato l'americano tal dei però, tali, ma ti però, posso semplicemente comunque dire sì. che eh, fenomeni di questo tipo, come ha anche affermato l'oceanografo, eh, in senso eh? ortale, non sono le... naturali, non sono convenzionali, non sono Capito, da Capito, Parenzo? Che dici? Ah, normalità. Parenzo, che dici? Allora, Io penso che l'unica cosa che ci sia qui di normale è cioè l'unica cosa veramente anormale che c'è qui è questo signore, l'unica cosa anormale che c'è in questa tradizione. Ma guardi, eh, io non eh, so se lei sia un noi, filosofo, un sono, geologo, io so un astrologo. È difficile trovare normale da un soggetto come lei. La ringrazio moltissimo. No, cosa sia lei se lei sia la vanna marchi della geologia non ho idea di questo perché leggo i suoi due giorni guarde queste teorie... sono queste sono le metodologie che adottate voi voi non adducete voi prove sì. e confutazioni sapete solo offendere no non le sembra bene, ma le sembra normale che ma le sembra normale che all'indomani di un fatto come quello che è avvenuto in Sardegna con i morti i soccorsi la protezione civile ecco ecco arriva un, un signor Viganò no, Viganò no, no, marciano marciano sì, eh? marciano ecco, sì. guarda ecco guarda l'hai detto proprio che marcia fa, no attenzione faccia attenzione faccia attenzione perché queste cose qua noi le diciamo proprio per prevenire morti sì, e per i e sì. danni e distruzione che ci saranno ancora in futuro se persone come lei continueranno a nascondere le cose, che stanno prendendo in fitta. La colpa è ma di Obama, la qui? colpa è di Obama, diciamo la verità, Beh, Marciano. Eh, ma ma com Obama è come consigliere, un tecnico sulla geoingegneria, quindi non è che si possa no. La colpa, lontano. la colpa dell'alluvione in Sardegna è di Obama, diciamo la tutta però, non siamo lì a nasconderci dietro le cose, dietro dietro eh, e i tecnicismi, sì, ho visto le i satellitari. Secondo te, dilla tutta, Marciano. La colpa è di Obama. L'Italia ha firmato un trattato nel 2002, riguardando il materiale e a pagina 38 troviamo tutti i dettagli che poi possono eh, ricordare quello che cazzo stanno in questi anni e non è successo solo in Sardegna, ma anche in altre regioni. Ma è la colpa è di Obama, a conseguenza la colpa è di Obama, giusto? La colpa è di tutti quelli che in questi anni coprono, sì, coprono. e guardi, questi operazioni qui, sì, la colpa si è, appena, è anche dei governi si è, che in Italia si sono succeduti. Capito, parenzo? Sì, mi si è mi si è appena esondato il cesso, tutta l'acqua è venuta fuori e devo è colpa della Cia oppure servizio mi ho messo troppa carta del bagno, ho tirato male l'acqua. Su, amico, non dai. No, è mio, colpa dai. di mia zia. <ride> dai. Ciao Marciano, grazie. Grazie Marciano, sì, grazie. Ciao, ciao, caro, grazie, ciao. Buona ciao. serata. Ciao. E su Io sarei curioso di sapere perché lei ha detto con tutto il rispetto, ma questi personaggi qui come campano, come vivono? Perché poi ce lo dicono anche a noi. Noi campiamo come, sì, dicendo delle cose alla radio, più o meno condivisibili, anzi spesso non condivisibili, però c'è gente che io non capisco come fa a campare, no? Quando tutto sembra Daniele da Bologna, buonasera. Ciao Giuseppe. Dimmi caro. Sarò velocissimo. Eh non sono d'accordo con te. Quando ci sono queste manifestazioni con questi bravi ragazzotti, modello Giuliani del G8, sì. tipo i Caspi, sfondano vetrine, bruciano macchine, la polizia non deve picchiare più duro, la polizia deve sparare nelle ginocchia eh, delle Eh dai, alla su. grandissima. E quando i primi due cadono per terra, gli altri vanno a casa a rompere i coglioni dai loro genitori. Io sono le... vicino, molto vicino ad una signora che mi ha appena scritto dicendo "Io sto aspettando il mio figlio che è su un autobus da 3 ore, da 3 ore e fermo nel caos un figlio di 11 anni eh, nel caos a Roma non posso andare a prenderlo perché è tutto bloccato in Vespa è pericoloso è un delirio ci sono gli elicotteri io sono vicino a questa signora qui capito cialtroni che siete in piazza Gianluca da Livorno Gianluca No salve. dimmi sono Gianluca di Livorno Dimmi No io detto il cialtrone le lo doare io veramente ma E eh, dammelo devo... dammelo vai dammelo Sì sì sì no, è lei che sta prendendo una deriva un po' fascista. Ma quale deriva fascista? Uno perché dice che bisogna che bisogna rispettare le altre persone è fascista, rispetti quelli che hanno che subiscono casini per strada da questi quattro cretini che sono là i rasse e i poliziotti. La faccio sul rispetto, però no, lei non è d'accordo sul rispetto, lei non è d'accordo sul rispetto. Ci sentiamo domani 18:30, non ho più tempo, ciao. Guardi eh. che adesso io glielo dico, non lo dico in giro. Eh. Sgarbi una volta durante una diretta televisiva ha fatto una scroggiata spaventosa, hanno fermato subito la trasmissione perché ormai appena entra Sgarbi fermano la trasmissione e non la fanno più. È una cosa, guarda. Io mi ero illuso, dico adesso ho fatto la trasmissione con questi due e va avanti 10 anni dorata mezz'ora. <ride> eh beh, ragazzi, c'è poco da Ma dire. Beh. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, eh, lo dico, so, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Si sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. E che cos'è? E che è un bell'ambiente. Eh, ambiente di maiali. Radio 24, la passione si sente.